kívánok kedves hallgatók ez itt a klubrádió benne az annó budapest az önök a lázatos narrátorával Panksnod Ded Miklóssal a szerkesztő árva Brigitta a gombokat eh, kemény Dániel kezeli és az önök hívásait Bertalan Anna fogja fogadni ha hívják a 2406953-at illetve a 2407953-at esetleg írnak SMS-t a 06303030953-ra ugye két éten ezelőtt volt egy ilyen eh, emlékezős, szomorú eh, tiszteletet adó műsor, tiszteletet felmutató műsor a Lajosról. Aztán múlt időn is volt egy egy, egy egy inkább ilyen okos műsor, és arra gondoltam, hogy most már itt az ideje, hogy a technika történet egy újabb epizódja bukkanjon fel az annó Budapestben, és megkérdezem a kedves hallgatókat, persze egy hiszen nincs olyan magyar ember szerintem, aki nem ült Trabantban. Edvard, most ránézek kemény Dánielre, és megkérdezem, Dániel, ültélte Trabantban? olyanba, ami ment, vagy olyanba, ami állt, és esetleg kiállított darab volt a számít? Ja, mert a, a kifogások mindig, Dani. Tehát magyarul próbálom a, trabant... a kört, és, <gül> és ezzel arányosan az én égésfaktoromat csökkenteni egy kicsit. Jó, tehát nem, mert korodból fakadóan teljesen normális, hogy nem tudtál, vagy nem ültél trabantban. Nekem Ezt felhasználod például, ellenem, úgy érzem, hogy... Nem, erről szó sincsen. Tehát ne, ne próbálj a hallgatók kegyeiért játszani, és engem egy kicsit alázni, szó sincs róla. Szóval, hogy ma a trabant 601-es típusú géperműről szeretnék beszélgetni önökkel, hogy, tehát, tehát azért mondtam az előbb azt, hogy szerintem nincs olyan magyar ember, aki, aki ne ült bende, mondjuk, hát, 50 alatt. Igen, igen, tehát 50 fölött. Mert aztán valamikor a, a 80-as évek végén felbukkantak a. A, a, a négy ütemű Trabantok, ami már hát azért nem számít annak. Úgyhogy ma a Trabantokról fogunk beszélgetni. Legjobb szándékom szerint majd előkerül Kővári-Barna. Ha valakinek ott van a társaságában a Barna, akkor egy kicsit azért lökje meg a vállát, mert azt beszéltük meg, hogy ő egykori Rali versenyzőként is ő Trabanttal ralizott, hogy egy kicsit megosztja az emlékeit a hallgatók klubrádió hallgatóival a, a trabantozásról. Kardos Józsi nagyon sok cikket küldött át, és én így rácsodálkoztam, hogy 1968-ban Monte carlo -ban például a trabantok nagyon szép eredményeket értek el a, a Monte Carloi rallin, úgyhogy hogyan szerelték, honnan szerezték be, mennyi ideig vártak rá, milyen nagy kalandjuk volt Trabanttal, jött egy amerikai rokon, tudom, hogy jött, jött egy amerikai rokon, akinek annyira megtetszett az autó, hogy, hogy ki akarta vinni Los Angelesbe, és aztán megemlíti a kedves hallgató a Anó Budapest Facebook csoportjában, hogy hát ennek a, hallgató, ennek a rokonnak a Visegrádi vár is tetszett. Tehát nyilván az is kivitte volna, ha lett volna rá lehetősége. Úgyhogy mindenféleképpen tárcsázzák a, a 2406953-at, vagy a 2407953-at, és meséljék el nekünk a legnagyobb tra, kalandjukat a Trabanttal. Az biztos, hogy, hogy az, az én életemre így rányomta a bélyegét ez a gépjármű márka, mert, mert nagyapámnak trabantja volt. És akkor, amikor amikor mi útkomalósan laktunk, még pedig szentesen, és eljöttek hozzánk látogatóba. Akkor én befekültem a trabantba, és ki nem akartam szállni belőle, tehát azt mondtam, hogy mindenféleképpen ezzel az autóval elutazok akár a világ végéig is, és bent aludtam, úgyhogy úgy kellett belőle kicsempészni, amikor éppen nem figyeltem, és elaludtam rendesen. Aztán nagyon emlékszem rá, hogy nagyapám, mint minden rabantos, trabantos, azért ő is pimpelte a, a trabantját, és a a hűtőrácsra, illetve arra a hűtőbordázatra, hűtőbordázatra ilyen opárt mintákat, tehát mintha Viktor, egyfajta Viktor Vazarelliként festett rá, ilyen saktáblát a, a nagyapám, és, és azzal utaztunk mindig, és kitartott, és egész életében csak trabantjai voltak, és aztán volt egy olyan pillanat az életben, amikor rám hagyta az autóját, és onnantól kezdve én is Trabant tulajdonos lettem, annak ellenére, hogy nekem nem volt meg egyébként jogosítványom, de hát a feleségemnek volt. Úgyhogy nagyon szépen állt a király utcába a Trabant, és de aztán megváltunk tőle, és több autó beszámításával megszabadultunk ettől az autótól, anélkül, hogy én vezethettem volna bármikor is. Szóval, Trabanta, a mai téma, e, hogyan szerelték például, az nagyon érdekes, mert a, emlékszem, hogy talán a rajklacié volt az a Trabant, amit egyszer költnádott nekünk, hogy, hogy lemenjünk vele Balatonra egy kicsit bulizni, és e, ebben az autóban, amikor jöttünk visszafelé, elszakadt az XC. És akkor így álltunk Bambán, de hát természetesen a, a, a Trabantnak az volt a, a lényege, hogy könnyen szerelhető volt, és ezért aztán a társaságunk hölgytagja a, levette a harisnyáját, és a harisnyából készítettünk ékszíjat, és érkeztünk vele vissza a fővárosba, úgy, hogy, hogy az érdélemelkedőn is azért szépen felhozott bennünket a, a fekete harisnya ékszéként funkcionálva. De hát ennél azért biztos, hogy betyárab kalandjai vannak önöknek, úgyhogy hívjanak bennünket ezenek az ismert telefonszámokon a 24 06 3, a 24 Az is, arról is kialakult egy eszmecsere egyébként az Annó Budapest Facebook oldalán, hogy van olyan hallgató, aki akár most is vásárolna egyet. Például a Rottenbiller úton, Rottenbiller utcán, ott van egy... egy tulajdonos, akinek két-három trabantja van, ott a Pétervű Sándor utca i kereszteződés után három-négy trabant áll állandóan, és gondolom ezeket használja. Valamelyik nap meg így belefutottam egy olyan történetbe, hogy egy trabant szállít, vagy egy turista, a turistákat szállító egy nyitott trabant ment el mellettem, és iszonyatosan büdös volt, és egy kicsit mérges is voltam, Úgyhogy természetesen nem fogjuk lejátszani az exotik zenekartól a, a, a Trabantonszáni élvezett című dalt, tehát azért nekis vedd le a kezelet a gombról, Dániel, mert ez egy komoly dolog, nem játszunk exotikot az anno Budapestben. Arról lehet szó, hogy esetleg a Trabant zenekartól előhalásszál valamit, amíg a, a hallgatók aktivizálódnak, vagy, vagy eszükbe jutnak a, a történetek a, a trabantjukról, de hát közben a szerkesztőtársam, Árva Brigit azért összeállított nekem egy, egy itinert, ami alapján be tudom mutatni önöknek ezt az automárkát, de lehet persze, hogy, hogy, hogy senki nem hal bennünket például, és mindenki így elutazott a, a városból, és és az annó Budapestről lemondtak a, a kedves hallgatók, azt mondták, hogy nem, nem fognak betelefonálni, és nem fognak Angs. de Miklósra beszélgetni a Trabantról, mert azt az emlékeket megtartják maguknak. Szóval, 60 év 1957. november 7-én, november 7-én, figyeld a dátumot, mi történt, mi, mi történt november 7-én? Értem, Dani, akkor nem kérdeztem meg tőled, mi fog történni most november 7-én? Erdogán fog Budapestre érkezni, ha már így kérdezted. És szóval, hogy 1957. november 7-én hagyta el a kelet-németországi Zwickau Zah Zahering a már a kultikussá vált Trabant első példánya, átküldött a Kardos Józsi egy anyagot, amiből kiderül, hogy három percenként gördült le a futószalagról egy Trabant ebben az üzemben, és, és az is érdekes volt, a Magyar újságíró ment ki riportot írni a, a Trabant autógyárról, hogy ki volt függesztve, hogy, hogy az, aki a, a termelésen tud gyorsítani egy percet, az, az kap egy, egy lemezjátszót. Aki három percet tud gyorsítani a, a, a, a Trabant gyártás folyamatán, az kap egy motorkerékpárt, és aki pedig 6-7 percet tud csiszolni a, a Trabant Autógyár működésének sebességén, az kap egy autót is. Szóval ilyen dolgok derültek ki. És azt hiszem, hogy Surány Endere írta a cikket. Halló, jó napot kívánok! Hello. Jó napot kívánok rólam, szól a következő történet. Én telefonáltam most legutóbb. Akkor mindenféleképpen önről fog szólni, ön van adásban. Lekapcsoltam a rádiót, itt van előttem az a fénykép, amikor a nyáron augusztusban Berlinben vezetem a Trabantot. Melyik? És ezt azért szerettem de, volna elmondani, mert nekünk kettő vagy három is volt annó, és az unokám kinnél és ott tanult, és éppen kinevezték az egyik szálloda igazgatójának, hmm. vezetőjének, és azt mentünk ünnepelni, de egyre mondta, hogy felhétlenül hozd mama a jogosítványodat. Hát kivittem a jogosítványomat is, és akkor kiderült, hogy ő, mint jó szervező, befizetett bennünket egy két órás úgynevezett városnézősét a trabanttal. Aha. És akkor hét trabant volt beállítva egy telephelyen, gyönyörűen felújítottak a legeslegelsők. Gyönyörűen ott fogadott egy német férfi, Tárgyalták a unokámmal a dolgokat, mondta, hogy a hatodik lesz a miénk. Én mindjárt mutattam az unokámnak a sebváltást, A többi héten egy mi azt hiszem egy volvo mentünk oda, vagy mit tudom én, mit hozott több, azzal mentünk. Na lényeg a lényeg, én is elkezdtem gyakorolni a sebességváltást? A váltásokat. Láttam mindjárt, hogy egy hangszóró be van építve a műszerfalra, és legelső kocsiban ült ez a vállalkozó. Igen, Mi igen, igen. a hatodikak, mm -hmm. mögöttünk jött még egy. És akkor na, indulás. Na mama, mondom, hát kácsikám, inkább te most ezt a kocsit. És egy óra múlva megálltunk, de közben ugye ment az állandó ismertetés, hogy hol járunk, uh -huh. mit látunk, satöbbi, satöbbi, a telepejről haladva. Eljutottunk a főkapitánság, rendőrkapitánságig, ott pihenő, ott vártak már bennünket, toalett, satöbbi, menjünk ide, menjünk oda, és akkor azt mondja megint az unokám, na mama, Hát akkor na mama, akkor ülj át a jobb oldalra, én meg beülök a vezetőfülkémbe, a kis helyemre. Beültem, és ezt csak azt vettem észre, hogy a Brandenburgi kapunál járunk. Igen. A falmaradványoknál. Igen. Merkel mama irodájánál, tehát csak központban én igen. vezettem a Trabantot a nyáron. Idén-nyáron. A hátulülő örökké uh -huh. fényképezett, tette fel az internetre, zárójel, 81 éves vagyok. A legelző csodálkozása a férfi embernek az volt, hogy jé, ő még életiben nem látott magyar forgalmézét az és akkor mentünk szépen, én mentem, hát ugyanúgy, hát a közlekedési szabályok ugyanúgy vonatkoznak, de ha valaki lemaradt, szépen megvárta, stb. stb. Úgyhogy egy óriási élményel érkeztem Haza. vissza a telephelyre, és akkor kiszállva, még ott fotó ide jobbra balra, internet jobbra-balra, és akkor látomám az én jól szervező fiúknakám már szervezi a férfi emberrel, mondom, mit beszélgetti? Azt mondja azt, hogy küldöm ide a vendégeket a igen. Yeah, yeah. Úgyhogy óriási élmény volt. Hát a legfőbb helyeken én vezettem Berlinben a Trabantot, és remekül és élveztem nagyon Gyönyörűen fel vannak újítva, ez a legelső, legelső Trabantokról beszélek. Igen. És csak ezt az érdekességedvért szerettem. Ez nagyon érdekes, mondani. különösen Én azért... Én meg egy jogosítványt arra, hogy ott vezethetek bármikor az ő Azt azért mesélj el, hogy, hogy... Legyen a magyarom kívül német jogosítványom is. Igen. Azt azért elmesélné, hogy mondjuk az elmúlt 80 évben hányszor vezetett Trabantot? Hát... Három volt első kocsink, állandóan Igen? én vezettem, ja. már majdnem ötven éves a jogosítványom, mert a férjem aztán megbetegedett sajnos, Értem. utána váltottunk át Warburgra, arra öt évet kellett várni, na de ezekre a közbelső trabantokra is, egyszer pedig nyertem a lányoméknak egy trabantot, mikor megesküdtek 81-ben, hm. amit kaptak pénzt, egy 5000-es és egy 10000-es betétkönyvet váltottam az OTP-ben, és a második húzáson egy trabantot nyertek. Hát gratulálok hozzá, és külön, nagyon szépen köszönöm. mutogatták, és újságcikk készült róla. Hogyne. Úgyhogy csak érdekességként mondtam, hogy van ilyen vállalkozás. Hogyne, persze, Pestin is van, vállalkoznak. Mindenre vállalkoznak. még ilyenre is. Igen. Köszön... De nagyon élvezetes volt. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Vasszom, ha valaki Berlinben jár. Igen. Keresse meg ezt a lehetőséget. Mindenféleképp is. keresse Jó, meg az ön unokáját. Mindenkinek, mert még ma is látok az országúton. Én nekem most már csak egy kis altómban. Kis <gül> kis kocsimban. Egyedül most már az is elég. Köszönöm. És Csépen még 80 évesen éves embezet? Kedves volt. Kész csókon, viszonthallásra. Viszont hallásra. 24 2407953. 24 Látod, a, a, így kell szépen megöregedni, 80 évesen is hajtani kell az autót. Képzeld el, hogy egy, lehet, hogy nem fog szeretni érted, egy barátom küldött nekem egy viccet a Trabanttal kapcsolatban, aki hallgatja a műsort, azt kérdezte, hogy miért van, vagy miért volt a Trabantnak hátsó ablak fűtése? Hogy ne fázzon a kezed, amikor tolod. <gül> <gül> jó. Ja, Istenem, köszépen. Halló, ne, jó napot ne, ne kívánok. Haragudj. Halló. Halló? Kész mi jó, jó, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Itt vagyok. Készsuk, Én azért telefonáltam be, mert nagyon szeretem a műsorát hallgatni, és hát elég sok emlékem van nekem is a Trabancsos időszakból. Volt nekünk is, a barátainknak is, azzal bejárták egész kelet-európát, kempingeztek, teljesen jól <gül> lehetett férni benne. Nekem két emlékem van, ami meghatározó volt. Az egyik, hogy... Már akkor nem Trabantunk volt, hanem, hanem egy, egy nagy opelem és Nadaknál, az emelkedőnél, Velence fölött, Igen. Óva, nem sikerült fölmennem az Opel-al. Míg mellettem egy Trabant, ezerrel fölment a havon, Igen. mivel első kerék meghajtású volt. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor erről ennyit. <gül> ennyire jó autó volt, hogy az első kerék meghajtásból kifolyólag mindenhol föl tudott menni. Igen, igen igen, másik, igen, igen. A másik, ami, ami nehéz volt megszokni, én 18 éves korom óta vezetek, most 61 vagyok, még mindig vezetek, és a volt kormány, tehát hogy ne, a, a igen, sebességváltó, igen. tehát hogy, hogy nem, nem a van a hanem a kormányon. Hát ez is érdekes volt. Igen, Dániel, magunk... be kell valanom, hogy, hogy műsor előtt egy viccel próbált megörvendeztetni, hogy Orbán Viktor miért nem szereti a travantot, mert hogy kormányváltós. <Gül> uh, jó, hát a Daniel vicces tudja. Egyetjük a viccet, ez teljesen jó. <Gül> teljesen színvált. Hát már nincs is most már kormányváltós autó. Nincs, nincs, Ez nincs. Én egyszer az egyik kollégámnak volt autós újságíró, egy trabantja, és egyszer kipróbáltam, és akkor elhajtottam vele mondjuk a, az infoparkból, ahol a gyáram volt a Blahaluiza téri korvináruházig, és nagy csoda volt, és nagyon élveztem a, a trabant vezetést, és nagyon sajnálom. Tulajdonképpen ugyanaz a H betű, mint itt lent, csak ugye a kormánynál volt. Igen. Tehát az egyes ugyanúgy balra föl, igen, úgy kellett vezetni, csak a kormányon volt a sebességváltó. Igen. Vannak olyan autók, amiknek elég egészen fönt van a sebességváltó, az, az, az a Renault, vagy nem tudom melyik az. Igen, igen fönt gyakorlatilag a, a, a, az a rádió fölött a, a pulton, a, a fiatnak, és is van például, azt hiszem a, egy ilyen típusa, aminek fönt van a a, a váltója. Igen. Hát, és hát az amerikai autóknak meg különösen, de hát azok meg automatisebb váltósak. Még egy-két gyorsan elmondom, hogyha lehet. Hogy uh... Én katona gyerek vagyok, édesapám katona, és a mai napig 91 éves ma tartjuk a születésnapját. Mindjárt várom őket, úgyhogy azért örülök, hogy bejutottam. Nagyon, nagyon adja szíves üdvözletemet, és legjobbakat, és boldog születésnapot kívánok neki. Szépen, szépen a volt, és, és, és repült sokáig, és az űrhajózásban is sokat tevékenykedett, hm. de most nem erről van szó. Arra van szó, hogy a honvédségi Gyaraltunk emiatt minden nyáron, és hát akkor riban minden nagy ember ott volt vavasberénkbe, ami most kormányügyülő, és a cinege Lajos, aki akkor volt a honvédelmi miniszter, nem tudom mikor. Évek, igen, Igen, igen, igen, adott... igen, és aztán am amikor cínegét leváltaták, akkor jött az Zola István, aki aztán nem sokkal később meghalt, valóban ilyen 80-as 80 évek elején még színege volt. Nagyon sok ajándékot kapott külföldi útjainál. Szerintem Afrikában kapott egy uh, trabant terepjárót. Fantasztikus hm. volt. Terepjáró színben volt befestve, nem volt teteje, tehát kabrió szabont volt, és és az ott volt, és akkor a, a fiával és lányával is jobban voltunk, sok, sokan voltunk akkor fiatalok, és azzal a drabanttal lementünk keresére ahol még a másik üdülőbe, az M7-esen, ami akkor még szerintem éppen akkor volt már M7-es, és fölvetünk a bukós is akkor, hogy a szél <gül> nehogy fújja a hajunkat, és fantasztikus élmény volt, amikor ezzel a szuper trabantal megérkeztünk az üdülőbe, és ott láttak minket, és hát ez a fantasztikus autó volt, tény és való. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Kész! csók, viszont hallásra! Daniel, a hátsó ablak fűtés a zaprozsec vicce volt, ezt kikérik a őstrabantosok nevében. Úgyhogy ezt írtad egy kedves hallgató. Bocsánatot kérek. Jó. De én mondom, nem csekkoltam az információt, tehát én is kaptam, nem magamtól jutott eszembe. Az, ahogy az, a Gödölői Hív beáll az őrs azért terér, az utolsó 30 méteren van, van egy trabant presszó, ezt írta nekem vagy a 06303030953-ra, önök meghívjanak bennünket a 2406953, 2407953-ra, mi volt a legnagyobb távolság, amit meg tudtak tenni egy trabanttal, például egy hallgató, azt, egy kedves hallgató, azt írja, hogy a szülei Norvégiába mentek el. Az, jó, az messze van, ugye, Dani? Abban azért megállapodhatunk, hogy, hogy... Nem vagyok benne biztos, hogy a kint állomásozó gépjárművel már el tudnék odaigjutni. jutni. Igen, most jelen igen, igen. állapotban. Igen. Na jó, akkor énnek a hallgatók. Haló! Haló! Jó napot kívánok! Lajos, vagyok, hogyha én vagyok, most már a napon. Lajos, ön van! Na, azért a kezden, hogy az előbb volt valaki említette, hogy ott jutalmat adtok a trabantjába, hogy minden... Én, igen, én ismertettem ezt a cikket. Én 70-ben voltam, nagyjából termenségy gyakorlatilag, akkor voltam főiskolás, és akkor volt egy ilyen lehetőség rikaú gyárba. Értem. Egy hónapos termési gyakorlaton. Hát, de most ott de nekünk sikerült megegyezni a gyárvezetéssel, hogy három hét alatt ezt a egy hónapot, mert annyira betartották a normát, hogy én néz óra tudtam 120%-ot teljesíteni 8 órára, meg ilyenek, tehát állandóan meghamisították ott az eredményeket. hogy soron voltunk, tehát ahol az alvázlemeszt csinálták. Igen. Ott egy nap alatt nyolc darabot gyártottunk. Tehát nem tudom, hogy hogy, hogy jön ki az érgal. három és percenként és legördül egy trabant a futószalagról. Na, mindegy. Tehát, Jó, hát komcsis ajtó. nem ne Viszont sikerült ott annyi időt összegyűjteni, meg kérdőt összegyűjteni, utána bejártuk. Németországot, meg közben is, meg nekiadamint, tehát féljutottunk várna mindig, nem is ez lényeg, hanem amikor leszereltem a Honvédségtől 75-be, akkor apám vett egy 600-as trabantot. Na most annak volt egy olyan hatalmas előnye, hogy már teljesen össze volt repedve a karot fériája, tehát azzal úgy tudtam közlekedni, hogyha fineken mentem keresztül, akkor... Kinyírt mindig a jobboldali ajtól, már több nagy elkötöttem mert néze, hasonló dolgok voltak. Úgy mentünk ki barátommal Lengyelországból, hogy szét gyakorlatilag nem volt. A fét tartály el, sőt azt egy teljeszelős pohárral fótoltuk, tehát mindenre volt megoldás Igen. a Trabantban, és úgy lett aztán nekem egy új trabantom, hogy felhívva megszokták, hogy Uh, indít csak be egy karosszérje cserét, fél év alatt lesz egy újtrabantom trabantom, úgy, hogy akkor 45 ezer volt egy újtrabant. Igen. Papám megvette a hogy ott 20 ezerért, én uh, rátöltöttem 45 öt tehát egy év alatt lesz egy újtrabantom, mert akkor még irgalmatlan sokat kellett fordbálni. Igen. Uh, viszont... Hát az volt a legolcsóbb autó. Uh, É, hát sorba kellett állni az autókért. És viszont tényleg az az előnye volt, hogy az ember, amikor volt egy kis szabadideje, akkor még voltak ilyen és akik egy alandan vígyáztak. Miért vett mindenféle színeingert, mindenféle, mindenféle, mindenféle olyan dolgot, ami gyújtókábel, gyertyát, volt, uh -huh. stb., ami folyamatosan elroblott a trabontón. Tehát egy komplett, készletet kellett az autóba tartani. Mindenből. Meglehetett fel, ez motor szervizén, akkor a Dalténház utcával aktam, uh -huh. élen a járdán ötte színházzal szemben komplet ö, motorgenerált megcsináltam, minusz 10 fokba. Egy dugatni, hogy cserélni, ezt a szamat. Mindig ott volt az alkat, és 10 kellett vele dolgozni, hogy, hogy karban lehessen tartani az autót. De mentem vele 120 ezer kilométert. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy, hogy azt említette, hogy, hogy egy, egy, egy másik komplett rabantot kellett rabantban tartani, hogy, hogy az ember biztonságban tudjon közlekedni, de hogy, hogy mennyire lehetett vele mondjuk tényleg jönni menni a világban, anélkül, hogy ott hagyta volna az embert. Igen, sose vagyok ott, mert mindig ott volt, és meg tudtam szerelni. Ugyanis úgy szoktam rá, hogy elmentem a szervizbe. Igen és mondtam, hogy nem, ilyen-olyan gond van, akkor először gyújtókábel cere, utána pipa trafócere, trakó meg utána megállítani ott az alaplapon megjelennek. Többször elmentem, azt utána azt mondtam, hogy megveszem hozzá az anyagokat, és ugyanezt én is én így tudom csinálni, és nem kell az egész sorozatot kidobni, hanem csak azt az alkatrészt, ami egy rossz. Tehát én így kezdtem el szerelgetni, na jó, ez volt az egyetlen egy ilyen autóm, amit javítottam. Még utána volt egy guardburkom, ahol állandóan pengerfejét cserézt kellett, tehát a tömítést kellett élni. Azóta személyen autóz autót Tehát ez volt az első ilyen kalandom, hogy, hogy ezzel az autóval ott mindent kellett, és meg is lehetett javítani. Nehéz Soha. volt beszerezni az alkatrészeket hozzá? Hát az alkatrészeket akkor voltak akik Még volt a, a Rágyai utcában, ilyen alkat, zabant volt holtott ott, hogy figyelják, Zeldőrk mellett is valahol, meg a 13. kerületben is, mert amikor NDK-ba ott elele az volt, hogy bemegyünk. A be. Trabant volt, amik lehetett mindent tömítéseket, mindent összegyűjtöttünk. Értem. Hát, komplet, akár hengefejt, akár, vagy hogy a gömcsuklókat tudtam cserélni, bármit, amit, amit fel az autóhoz. És akkor azok nem voltak nagyon drága alkatrészek egyébként. Igen, hát éppen ezett az volt van a másik kérdés. Éppen ezett volt van a másik kérdés, hogy mennyire voltak drágák az alkatrészek. Nem, nem, nem, nem, ne, nem, nem azok. akkor nekem a fizetésem abban az időben ilyen 3000 forint környékén voltak. Ilyen ö, ö, apróságok néhány száz forintból beszerezhetőek voltak. És, és egyetlen egy Gond volt, hogy a aztán nem szerette ezt a Trabantot, mert ugye amikor ez egy ilyen felső tartályos, benézény tartályos szerkezet volt, és volt alul egy ilyen átállító csap, amikor elkezdett közni az autó, akkor azt a csapot át kellett állítani, hogy tartalékra. Igen, hogy a tartalék üzem volt. az volt. Átállítani, és hogyha azt elfelejtettem vissza állítani, amikor tankoltam, akkor következett be, hogy akkor sajnos le kellett valakit tanítani térni kellett egy kis benzink, mert nem volt ilyen. Igen, ja, mert, mert hogy nem, nem, nem működött a, a tartalékfunkció, mert nem állította vissza azt a kis fi fillentyűt, vagy billentyűt. Vagy nagyon sok élmény volt vele, tudnék órákat mesélni uh -huh. egyébként róla, de, de mivel a szevváltó az a régi 600-asból volt átalakítva, Igen. én ezzel a trabanttal tudtam menni 130-al is. Az hihetetlen. És hát jó volt a fogyasztás, mert nagyjából olyan tízüket körül elvett, és fél évenként kellett a, a dugatjukon a zsűrüket csinálni, mert a, hát a magas fordulat miatt hát ezért elég gyorsan kopott. Értem, de hát azért az az 120-130-al menni, az még most is csoda. És meghanyival. E, <gül> volt barátainkkal voltunk, mint az ők jöttek egy ladával, Igen. és nem tudtak lehagyni. Nálam volt a sok csomag, náluk volt a sok ember, de mentem utánuk, ők akármennyivel mentek. Szóval G egy jó autó, Gratulálok voltam, hozzá. Így. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Na, jó műsorvezetés jó műsor tovább is. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Éve. Talásra. Üdvözlöm Miklós írja egy kedves hallgató a 06303030953-ra lehetne még egy trabantos vicc? Hát ezt inkább át, Daninak adom át. Hányan dolgoznak egy trabantgyárban? Ketten az egyik hajtogatja, a másik ragasztja. Ezt írta nekem Monár monárbalás. Egy másik hallgató azt írta SMS-ben, hogy a trabant olyan, mint egy malac, vagy röfög, vagy visít, de ennek ellenére faszányos volt ezt a szót, ezt hát nyilván ávetű <gül> <gül> nélkül írta beszél. Nem, kért a hallgató még egy viccet. Tehát, hogy eladásnál hogyan tudod megduplázni egy trabantvétel vételárát. Igen. Ha te <gül> Jó. Jól van, Dániel. Akkor most vagy az van, hogy trabantvicces műsort csinálunk, vagy, vagy komoly műsort a... Elfogyott az a bajt, nincs több. Tehát ennyit tudtam. Igen? Hát jó, én azért sajnálom bízom benne, hogy a hallgatóknál azért van a van még egy-két trabantos vicc. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Jó, vagyok Budapestről. Én, én nem Trabantos vízzel tudom kezdeni, a többi illetve az eddigét nagyon tetszettek. Azt akarom elmondani, hogy én 67-ben e, Trabanton kezdtem el vezetni, azon tanultam meg a férjemmel együtt. Egy Igen? Használt Trabantot vettünk akkor a lehetőségeinkhez. Képest öt évig vezettük, utaztunk vele Várnába, Bukarestbe, fel a pátrába, Mátrába, mátrában nagyon-nagyon-nagyon szerettük, semmi problémánk nem volt vele. De akkor sikerült befizetni, ahogy az akkor lehetőséget kínált egy következő új autóra, ami Igen. Warburg lette, tehát öt évig vezettük a Trabantot, amit nagyon szerettünk, és hát azóta sokféle autót, jelenleg egy Suzuki automatát vezetek, sajnos a férjem időközben meghalt, és így már egyedül vezetgetek autót, és járom a országot, meg a környéket. Kellett hozzá bátorság, hogy az ember elinduljon Várnába például a Trabanttal? embernek van bátorság elmenni. <gül> Környű, nem. Nem, ez a ló nem vak, hanem vakmerő. Igen, igen, igen. Az az igazság, hogy abszolút kezdő vezetők voltunk, de bíztunk magunkban. Meg voltunk lepve, amikor a hegyeken Románián mentünk keresztül, azokon az istentelen nagy kanyarokon, meg mi egymás, de szerencsésen megúztuk, azt kivéve, hogy amikor már hazafelé jöttünk, akkor Romániában egy abszolút egyenes úton, egyszer csak azt vettem, éppen, éppen én vezettem, a húgom meg a sógorom is velünk volt, hogy hú, de az eleje, gyorsan megálltam az úton, hát kaptunk egy durdefektet, sikerült megoldani a pótkerékkel a fiúk, azt hiszem a pótkereket cserélték le, de egyéb problémánk nem volt a kellettük. A, a a Értem, és ugye nyilván akármerre mentek, akkor könnyű volt tankolni, mert ugye a, a keverék kellett, de hát nyilván az de, is... Igen Igen, igen, igen. És, uh, én akkor nem Budapesten éltem, és uh, ahogy sokszor reggel korán kellett Pestre jönnöm, előfordult, hogy én voltam az első autós, aki Télen, a leesett friss hóban nyomot hagytam a város és a Budapest közötti szakaszon, de soha nem okozott semmi problémát. Értem. természetes, és nagyon szerettük. Volt neve? Hogy? nem Bu volt neve. Nem volt neve. Nem volt neve. Mert... Azóta sincs neve az igen, autóinknak. Igen. Jó, hát tudja, hogy vannak, akik tudom, mindenféle tudom. neveket adnak a, az Egyébként autóinknak. A családban van még egy Trabant, erekjeként. Tényleg? A Römm egy autós szakember, igen. és többféle autót gyűjtögetett, használtakat, és még egy Trabantot is félreértett a. Az unokánnak, aki ugyan már vezet, de nem az rabantott egyenlőre. Hát azt azért majd egyszer ilyen. csak ki kell próbálni. Föl lehet azért vele menni a Gellért hegyre. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Én is köszönöm, hogy meghallgattam. Kész csókom, viszont hallásra. Viszont hallásra. 24 06 a 24 07 Na, azt írja a kedves hallgató, majd mindjárt felhívunk, Ugye most azért marad bennem a szó, mert elkezdtem SMS-eket olvasni, nagyon sok érkezett, ahelyett, hogy, és közben a Danninak, amikor kimondtam azt, hogy keverékkel közlekedett a trabant, akkor így nagyon elkerekedett a szeme, tehát majd neki el kell magyarázni azt, hogy mi is az a keverékkel, amiben mondjuk tankol az ember egy trabantba. Például a következő hallgató, az el fogja tudni mondani szerintem. Haló! Háló! Jó napot kívánok! Én Tibor vagyok! Üdv, Tibor. Jó napot kívánok! Éh, hát nekem én egy, egy kaktújás például a műsorban, mert soha nem volt rabantom, és őszínű, soha szóval nem is szeretem gyerekkoromban sem a trabantokat, de azért van élményem róla, és nem is negatív, hogyha már a, a nem szeretemségből beszéltem egy persze. Egyrésztről az egyik az 1979 ben a amikor csere hát üdülés formájában Berlinben egy családnál laktunk, amelynek a, a, lakása, a lakásnak a hátsó fontja éppenséggel a Berlin falra nézett. És hát így gyerekként meg tudtam a, a német határőrségnek különböző járőrfajtáit, köztük ezt a Trabantot. Trabant-kabrió, kekizöldre festve, kekizöld ponyvával, hatalmas antennával. Tényleg? Nem, ez ilyen kuriozum, hogy nálunk nem annyira volt megszokott látvány. Nem, én egyet láttam egy Trabantot Bernát Y. Sándornak, aki a bizottság zenekarnak volt a, a, a gitárosa. Ő valamikor a, a 90-es évek elején birtokolt egy Trabant-kabriót, és a, a szigeten, amikor milyen technópartit rendezett akkor azzal érkezett, és emlékszem, hogy így mentem is vele egy kört már, mint hogy ültem mellette. De azt nem tudtam, hogy ez a NDK határőrségének rendszeresített, vagy NDK határőrségében rendszeresített gépjármű volt. Igen, komoly, egyébként komoly arzónál volt, volt ott lovas járől, gyalogos járől, ifás járől, trabantos járől, és valószínűleg egyéb más, amit nem vettem még észre, de meglepően izgalmas volt ez, a, ez az ablakondolók nézéket, és addig, amíg rá nem, nem, nem szóltak, hogy ne nézékesek, annyit hogy előbb utolsó tűnek valakinek. Igen, igen. és azt fogja -e fog -e gondolni, hogy ezért azért... szökni akar. Igen, igen például. <laughs> Olyan érdekes hely volt, mert az akarat volt egy kis udvar, ami le volt falacba, Igen. és a fal után volt a hatását. Na, volt másik élményem is, mert ugyan nem volt rabantom soha, de azért egy, egy barátomnak a, voltából, a itt ettörte a karját, vezethettem rabantot, és azt kell mondjam, hogy, hogy minden vállalkozásom ellenére egy üldült jó volt a trabantot hajtani. Igaz, hogy csak egy rövid pár kilométeren tettem meg föl a várból, meg le a várból, de akkor még ugye volt a lehetőség, és hatalmas érmény volt. dodge em könnyen kezelhető, nagyon jó. Úgyhogy akkor fül kellett vizsgálnom mindenféle a verziumot, ami a trabantot kapcsolatban. De, a miért volt? Volt. de miért volt? Hát... Őszintén szólva én abban a szerencsés helyzetben volt, hogy apukám a fiát vonalra állt, így volt egy az egy asztala hitezben ami a, a korábbi fiát 600-asnak volt a, a másolata. És utána még gyerekkoromban, még talán 10 éves voltam, amikor lefegy egy 850-es fiától. Mindenek a persze a 80 eseknek a jegyében telt el. Nagyon sokáig mégis volt az autóban, 35 éves amikor, amikor. Úgyhogy nem miért én értem. ilyen kényelmes bőgős pozícióból tudtam a Trabantot úgy, hogy belebihálni. Lenézni, igen. Értem. értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Ez az NDK határ. De jó lenne egyszer egy NDK uh, annó Berlin csinálni, mert ugye akkor, amikor mondta a kedves hallgató, hogy, hogy Berlinben kint volt az unokájánál, és akkor én mondtam viccesen, hogy melyik Berlinbe, mert akkor még nem tudtam, hogy az idén-nyáron volt az első hallgató, aki elmesélte a 81 éves kedves hölgye, hogy uh, hogyan vezetett Trabantot, és uh, Hát azért lehet, hogy Kelet-Berlinnek is érdemes lesz majd egyszer egy, egy műsort szentelni, de az is lehet, hogy Nyugat-Berlinnek is, mert azért, Dani, ismét kérdő, néz rám, volt olyan időszak, amikor... Nem, nem, nem amiatt, hanem én azt hittem, hogy amikor föltetted ezt a kérdést, hogy melyik Berlinben, akkor tudatában voltál annak, hogy az idén nyáron volt, és csak a régi reflexeid jöttek lehet, Még az is lehet, még az is lehet. Az is lehet. E, jó napot 115.000-nél adtam el, és addig semmi baja nem volt, írta egy kedves hallgató Pál. Aztán kedves Miklós, a Trabant nem kormányváltós volt, ha tudunk beszélni, elmondom miért. Mindjárt e, felírjuk a telefonszámát, és akkor visszajívjuk Imrét. Aztán e, mi lesz a Trabantból, ha karambolozik? Porsche, ez egy vicc volt, köszönöm szépen. Halló, jó napot kívánok! 240953. 06 2407953. Én vagyok honnan? Ön, igen. Jó napot kívánok! Simó Gergely vagyok, két Trabantos emlékem van nekem az első autóim Trabantok voltak. Az egyik, amikor egyedül mentem Lipcsébe a, úgy a kiállításra és Brünnél engedfejtőmítést cseréltem az autópálya szélén. Ez egy felejtetetlen élmény volt. Hát az, hogy az ember a, úgy közlekedett a trabant, hogy egy komplett trabant szerszámos láda volt az de, autóban. Igen, tehát, hogy két pont. autó volt benne. Igen, pontosan, és hát az, hogy egy ülőkalapácsot a teljesen szakadó esőbe kellett a kocsi alá fekve állítgatni, az, az hozzátartozott a trabantos élmények közé. De honnan tudta a, azt, hogy az a baj ezek az autónak, a... amit javít? Tehát, igen, hogy... igen, igen. És ezzel kapcsolatban szintén másiken élmény, hogy... Ö, Prága és Komutov között, tehát az NDK határ között, 5 óra után vagy 6 óra után, ma nem tudom pontosan, bezárta a benzinkút. Ez azt jelentette, hogy aki elindult, annak egy benzines kannát kell vinni magával, mert a benzines tank az 20 literes volt, és nem volt elég az üzemanyag ahhoz, hogy a szudét alpokat megmássza az ember a trabanton, úgyhogy ez egy tartozék volt a trabantnál, <gül> hogy egy <gül> ilyen hosszabb útra ment. Hogy egy egy marmonkanna. Egy marmog, egy pontosan egy ilyen 25 literes szovjet ö, gyártmányú marmognak kellett az embernek magával vinni. A másik ilyen volt, amikor szintén, hanem is egy kutyás program volt, világbajnokságra mentem Mariborba, öttem. Na most tudni kell, hogy egy a Trabant az nem N személyes. Nem az nem négy személyes. személyes. Igen, és úgy tudtuk megoldani a történetet, hogy az ötödik személy az elment vonattal a jugoszláv határig, az átsétált, és utána jújt be a Trabantba és valóban nem fér el igazándiból három ember hátul. Nem, mert a, igen, mindenkinek a, a nyakába van a lába. Egyrészt, egy másrészt pedig a két hátsó keréknek a doblemez az bent van az ütmogastérben. A, a könyöklő. És, és egy, hogy fogalmazom, egy fertájon kellett ülni, vagy a jobb, vagy a bal ö, fenéken kellett ülni az autóban, és semmi kilométerenként vezérszóra a váltás volt. Igen. Borzasztó jó hangulatban el tudja képzelni. Megpakolva öt ember sátor, ahogy szoktam mondani, papagáj nagymama, intaszék, tehát minden, ami ezzel jár, Mariborba, kempingbe. A nyugatnémet vendégek, mikor meglázták, hogy mi megérkeztünk ötten ebben az okay. autóban, akkor ő hozták a snapszot. Tehát azt mondták, ezt meg kell ünnepelni, másképp Egy, nem lehet. Ezek a... soha el nem felejt. Tudja, hogy úgy van ez, hogy amikor az ember fiatal, akkor ez, ez, ez úgy jó, ahogy van. Persze. Az, annyit tudok, hogy hol kell kinyitni a motorház fedtőt, hogyha ablakmosó folyadékot kell az autóba tölteni. Ez a, ez a, és akkor viszont tényleg szó szerint, tehát az, az, az simán bármit cseréltünk rajta. Tehát. De honnan éppen azt kérdeztem az előbb öntől, hogy, hogy akkor a, az első kalandnál, amikor az Igen. autó a, az mellett cserélt hengerfejt, nem Igen. pontosan emlékszem, hengerfejtömítés. de hengerfejtömítést. De azt honnan tudta az ember, hogy a hengerfejtömítés kikönyökölt? kifújt, nem, elment az erő belőle, és kifújt. Aha. És ráadásul, ráadásul Brünnben egy darab olyan bolt volt, ahol Trabant hengerfejt lehetett kapni, és ja. füstölve, pöfögve, 5 perce zárás előtt estembe, szóval kaland volt, ugye. Az egész élet a Trabanttal indult az ember, az egy kaland volt, és annak mindig megvolt a maga romantikája, hogy megérkeztem lépsébe 800 km után, szó szóval szerint úgy emeltek ki, tehát úgy az emberek. Jó, de, de egy nem bánom, és sose, sose mint, csak jó emlékem van minden el együtt, mert az ember akkor, akkor fiatal volt, szerelmes, és, és, és szép kutyákat nem lipcsébe nézni, tehát mindent megért. Nagyon sok országba szállítottak Cvikauból, és még az derült ki, hogy volt a Trabantnak egy ilyen delux változata, amit ö, azt hiszem, hogy a kanári, talán a Kanári-szigetekre szállítottak. Abban... Például, amiről szó volt ez a, ez a katonai trabant, igen. Ö, én Berlinben többet láttam, ilyen kekis színű trabantot, ö, lánc volt ajtó helyett rajta, mint a dodge -Emen. Igen, igen, hát igen. Nem volt rendes ajtó, csak egy ilyen kiakasztható, mint a vidámparkos kis autóban, olyan igen. olyan lánc, lánc volt az autóban. Minden... Amikor először láttam, frenetikus élmény voltak. Hogyne. Köszönöm szépen! emlékszik, a Hofinak volt erre egy vicce, hogy, hogy a katonaitra van csol, hogy, hogy azt értem, hogy hogy lehet vele támadni, de hogy lehet vele menekülni. Köszönöm szépen, hogy hívott. Nagyon szívesen! Viszonthallás! Viszonthallás! Önököm, Ulika, további jó műsor, 24 06 95 24 07 95 3, illetve SMS-ben 06 30 30 30 95 napot kívánok! Jó napot kívánok! Én Király Jutka vagyok. És a 74 1974-78-ig Berlinben volt kultúrataség. És a mi első autónk is egy Trabant volt, de majd mindjárt mesél róla. Jó, jó napot kívánok! Üdvözlöm! Jó napot kívánok! 1974-78 között a berlini magyar nagykövetség kultúrataséja voltam. A szép kílás. Az első kocsink nekünk esett Trabant volt, fehér, 601-es, és a rendszáma 50 cm hosszú, 20 cm magas, piros, rendszá, piros alapú rendszámon euh, táblán, fehér betűkkel CD03, a 03 azt jelentette, hogy Magyarország, 18 ez volt a rendszáma. Volt egy 19-es, még egy 21-es, és ezen kívül még a bolgár nagykövetségnek volt, szintén egy diplomáciai rendszáma ellátott. Trabantja. Amikor átmentünk Nyugat-Berlinbe, többször közlekedési dugót, vagy kétszer kocsanásos balesetet okoztunk, mert a piros lámpánál a másik sárban csúszott két autó, mert úgy röhögött az első meg a második, hogy belecsúszott az előtte lévőbe, de nem történt ezen kívül semmi, mert a nyugat-berliniek ismerték ezeket a rendszámokat. Hát ezt akartam elmondani. Azt azért mesélj el, hogy. volt. Azt mesélje már el. Parancsol? Azt azért elmesélné, hogy egy kelet-berlin kultúrás mit keresett nyugat-berlinben? Mint kultúratasé, szó, ő, akkor már a diplomaták is, a szocialista országok diplomatái is a családjukkal havonta egyszer átmehettek csokoládét fenni hm. a gyerekeknek, ja, körülnézni, elmenni egy múzeumba, vagy éppen egy hangversenyre, de havonta csak egyetlen egy alkalommal. Értem. És ez egy szombati napon volt, a két kislányunk hátul, feleségem mellettem, és hát így történt az egyik kocsanásos valeset. É, és arra emlékszik, hogy a bolgár nagykövetségnek eh, CD nulla mi volt a rendszám? Hát, nem, nem, nem tudja Ő, talán nulla, hát, 04 volt. 04 04 volt 04 volt 04, 05. 05. 05. <gül> az hogy a az egyes volt a szovjetunió és abban a sorrendben ahogy az egyes európai szocialista országok felvették a diplomáciai kapcsolatot a német demokratikus köztársasággal, abban a sorrendben kapták. Tehát így lettük mi a 03-asok. Igen, eminensek voltunk. Ki volt a 02 vajon? Parancsol? Ki volt a 02? A 02 Cseszlovákia. volt. Gratulálunk, nekünk. nem is a vagy Lengyelország, a kettő közül valamelyik nem emelnék igen, rá. Igen, Cseszlovákia belehúzott, Prága. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt a lehetőséget. Talán valójában hozzájárultam a Abszolút Nagyon jó kis Köszönöm Minden szépen. jót! Minden jót! 24, 24 az én első autóm egy P70-es volt, ami a Trabant 500-asnak az elődje volt, egy autókarikatúra, de élmény volt vezetni, pisztolyváltós volt, nem kormányváltós írja Katamama. A Trabant rükvercben a gyorsétterem ablakánál, mit kell tenni, ha nem csorog le a tartalékbenzin? Egy hengerel Donovájban írja egy hallgató. Aztán, hello, egy rokonom tűzmadárnak hívja a trabantját, az mégis teljesen indokolt. Halló! Hello Kész jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én Veszeli Józsefné vagyok, és azt szeretném elmesélni, hogy talán 71-be vagy 72-be vettük életünk első autóját, egy 500-as trabantot a Röppenty útcába. Igen? Annól 16 ezer forintért. Hát megvolt vagy három évig, és ugyanannyért tudtuk eladni. És sokáig kellett rá várni? 500-as trabant a Röppentyi utcába, a, a, a tel, az autótelepen, az AFIT-telepen af, vettük. Tehát nem... nem Tehát használt, ö, ö, használt autó volt. Ja, használt autó volt, értem, értem, értem, értem. És gyakorlatilag három év alatt nem vesztett az á, nem. árából, értékéből semennyit. Nem. Nem vesztett, nem vesztett. El tudtuk adni, és hát vettük. A, egyébként volt 601-es trabantunk is. Értem. És milyen kalandjaik voltak vele? Hát mondjuk előfordult nálunk is, hogy gázolaj lett veletől véletlenül, és aztán nem igazán tudtunk menni, hanem toltuk az ártát hídon keresztül, és viccesen beszólalt egy óra egy buszmegállóba, hogy tessék mondani, hányas ez az autóbusz. Úgyhogy volt vele, de nagyon szerettük, úgyhogy, úgyhogy a mai napig nagyon nagy szeretettel emlékszünk vissza az, az első autónkra. Értem. Köszönöm Jaj, szépen. További szép napot Kész kívánok. Csog, viszont szépen szépen. Halló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Szegli vagyok. Üdvözlöm. És egy travont élményemet szeretném elmesélni. Jó. Én, nekem a sok barátom van Finországba, és egyik... Egy autógyűjtő, ilyen öreg autók gyűjtője, és kérte, hogy vegyek egy Trabantot Budapesten, és azt is kérte, hogy vigyem ki hozzá. Ki a ide 2300 kilométerre. re a szép. még 250 km-re. És hát hál' sikerült, szépen felújítottam, és felszereltem magamat, persze a hallkat mert én is autós ember vagyok. És hát olyan hibár, viszont nem gondoltam, ami előjött, hogy a, a benzín, cső gyakran eldugult. És szerencsére találtam egy autósboltot egy jó két kilométer-es után egy alkalom, amikor megártatra van és vettem a benzincsövet, és az összes benzincsövet kicseréltem, és vettem ilyen benzinszűrőt, ami átmegy a csőn, ahol átvezeti a vetétés, és a szennyezőanyagokat kiszűri. És hát a, a, onnan még volt körülbelül másfél ezer kilométerünk, és végig semmi más problémám nem volt az úton, mindössze annyi, hogy a benzincső, vagyis ez a szűrő. A szűrőt kellett időnként kitisztítani. Rájöttem, uh -huh. hogy valószínű, hogy ez a Trabant, akit én vettem attól a tulajdonostól, az évekig tárolta csak a, az udvarán és valószínűleg a rosdás adott, és a rosdák belőle pocsoktak az üzemanyagba, azok pedig szépe, szépen a szűrők, de szerencsére tíz darabot vettem, úgyhogy kitartott az úton. Mennyi időt hát idő ért nagy, Nagyon nagy élmény volt nekem, és, és nagyon nagy sikerem volt az úton, ahol, ahol láttak, a piros lámpán, ahol állni kellett a mellettem elhaladók, integet és jó, jó utat kíváncok. Mennyi idő alatt ért nekem? Finnországba? Hogy? Mennyi idő alatt ért ki Finnországba? Hát, én, én azért vittem ki, mondom, mert sok barátom De, van, de, de mennyi idő alatt ért ki? Az volt a kérdés, hogy a, a, amikor elindult Budapestről, és aztán Igen. megérkezett Helsinki-be? Ja, hogy három napig. Tartozás, három napos. Az naponta olyan 6-700 km-t autóztam. Értem. Mert hát elég fárasztó, nem olyan kényelmes az ülés mint a mostani modern autóknak. Nem. És ráadásul a hanghatás és a, a fülem is, mikor már kiszálltam a, a szállodába, bementem, <laughs> még a fülemben búgott, búgott a motorhangjának bukását hallottam továbbra is. Azt hiszem, hogy nem is volt a Trabantokban autórádió. Bólogató kutya a, volt a hátsó a, a, ülésen, a kalaptartóan. a rádió, abban nem volt. Nem. De, de lehetett utólag szerelni, hogy járjóan nem szereltek bele. Igen. De lehetett utólag szerelni bele, de ebben nem volt a, a rádió. Hát én azon, azon. Azon, azon, ja. rádió, azon rádióztam az úton. Köszönöm szépen, hogy elmesélt ezt. Én, én is köszönöm, hogy, hogy meghallgattak. Viszont át, hallásra. Minden jó... Minden jó. És még sok állok, Köszönöm szépen, attól szóval félk, hogy sok telefonáló van még, úgyhogy folytatódik egészen délután 4 óráig az Annó Budapest, amely ma a trabantokkal, trabantoknak állít emléket, és próbálja megmutatni ezt az automárkát az ifjú és fiatal ok, Kemény Dani számára is, és mondjuk a keveréket nem magyarázták el.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 És ezzel, hogy a 35-ös taposom inkább a dixílen stílust szeretem. Lehet, hogy csak városi legenda. Egy ember elvitte a trabantját a szerelőhöz valami fura zajtal írt egy hallgató SMS-ben a 0 30 30 ra A szerelő másnap nekiállt, minden ellenőrzött hibát nem talált, a zaj azonban maradt. Ekkor vette észre a kalaptartón lévő talán bólogató kutyust, ami a zajt adta. Bevágta a csomagtartóba a zaj megszűnt. Jött a tulaj két nap múlva. A szerelő dühös volt magáról, hogy mennyit dolgozott a semmiért, ezért egy elképesztő kis összeget mégis elkért A tulaj boldogan ment haza. Másnap megint megjelent a tulaj a műhelyben, megjelent ismét a fura zaj. A szerelő ránézett a Trabantra, és a kalaptartóra visszakerült a derék kis bólogató Jószág írja egy hallgató, Üdvnék, nekik eh, 20 km-t ment, km ment az autó szént pálinkával, erős fémes csörgéssel. Aztán egy másik hallgató írja, hogy eh, nagyon sok SMS érkezett. Mi a hasonlóság? Dani, viccjön. Mi a hasonlóság a Trabant és a megesett lány között? Mindkettő a család szégyene. A pancstadder Miklósnak azt kellene kideríteni, hogy mit jelent pontosan a Trabant, szó írjam a Hát, feldobom már a labdát, ha a kedves hallgatók tudják, hogy mit jelent, akkor mindenféleképp meséljék el. Jó napot kívánok! Tíz hónapot dolgoztam Guzgyatyimban, az Orenburgi Gázvezetéken. Soron kívül vettem egy az ott megtakarított devizából egy Trabantot, azzal jártunk a tátrába síelni. Egyszer hagyott az Erzsébet hídon, nem állítottuk vissza a tartalékkart. Igen, ez került már szóba. Hamarosan majd jön egy hallgató, a elmeséli, hogy mit is jelent a keverék. A rendszerváltás környékén egy nagy húsipari külkerváltnál dolgoztam, írja a hallgató, a 063030 ra Az egyik gazdag olasz partnerünk gyűjtötte az autókat, nagyon megtetszett neki a trabant, mint játékszer. Nem emlékszem, hogy lehetett elintézni intézni, de egy hűtőkamionban szállítottunk neki. Egyet a kamion egyik felében a hús, a másikban egy trabant volt amikor voltam kint náluk, nekem a Ferrari tesztarózájukban ültem, a nekem az volt az érdekes, neki meg a Trabant írta a Edit. Jó napot kívánok, nagyon jó lenne az Anno Berlinről, oké, okay, felvettük. 70-es évek második felében az akkor 20 éves 500-as Trabink volt, később 601 egyesek, apám a sebbáltó kivétélével sötétben is tudta szerelni. Egy másik hallgató is úgy gondolja, hogy jó lenne egy annó Berlin, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Szia Miklós, iskolás koromban, 87-ben szüleimmel, hugommal az NDK-n NDK keresztül zöttyögtünk Svédországba. Stockholmban véletlenül szabálytalanul parkoltunk, és egy büntetőt fogadott bennünket. A számunkra óriási összeg alatt az autó típusánál vicces módon csak egy áthúzott nulla szerepelt, azaz a típusa ismeretlen. Reménykedtünk is, hogy az országból kilépve nem ismernek majd ránk, és megúsztuk a büntetést, Megúsztuk. Egyébként a húgommal nagyon szégyeltük a pöfögőt Stockholm Stokholm utcáin, le is bújtunk néha a hátsó ülésen. Szerencsére azért sok Stockholmi üdvözölt minket nevetve, e, integetve írja Judit. E, befejezés, mivel kevés volt a benzinkút, olykor a marmon Kanna is kifogyott, néhányszor a patikában vett sebb töltöttünk bele, a benzinkútig azzal is elment. Na és akkor jöjjön a 33. kilométer át, szaladok a stúdióba. Én át is értem, 24 240793. 24 07 3. Dánielnek van valami információ a szó jelentéséről, amit majd megerősítenek önök, kedves hallgatók, vagy megcáfolnak. Azt olvastam az interneteken, hogy műholdat és utitársat jelent ez a név. És nem, nem tudom, hogy ez mennyire igaz. Igen, igen, közben megérkezett árva Brigitta, és ő is azt írja, hogy kísérő utitársat jelent a Trabant, úgyhogy, uh, köszönjük szépen, már is beljebb vagyunk ebben, és egy hallgatóval is. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Én vagyok vonalban. Ön! A Halló? Igen, ön! Jó, akkor egy alapvető trabantológiai tanfolyamot hagyta csak önnek meg a taninak is. Először is a Trabant az nem kormányváltozós volt. A kormányváltós az a varvúr volt, Igen. aminek valóban a kormány oszlopa mellett volt a váltó. Atrabantnak, viszont a műszerfal alól jött ki a váltókar, Aha. ami nagyon jó volt, amikor egyesből hármosba vagy kettesbe, négyesbe kellett váltani, magunk felé húztuk a váltót, ha kellett, akinek kicsit nagyobb volt a melbősége, az melbe is ütötte magát vele. De nagyon jó volt ez a váltó, mert úgy lehetett váltani például hármasból négyesbe, hogy az ember el engedte a kormányt. Igen. Tehát a kisújjával... A, kis a kis húlyával, vagy... Hát másból, igen. Ez nagyon jó volt ez a váltórendszer, lehetett vele gyorsulni a tramontal, de úgy, mint a fene, például a lámpánál a Hungária körúton, a BMW-t az ember a trabanttal, mert nagyon gyorsan lehetett váltani. Értem. A másik a keverék. Mi volt igen. a keverék? Igen, igen. A kétütemű motorok, azok benzinnel mentek, a benzin mellett olaj is volt benne. Ugyanis ezeknek a motoroknak nem volt külön olajozó rendszere, hanem az üzemanyag olajozta a hengerfejet, a, a különféle mozgóalkatészeket. Ezért a benzinkutaknál még a 90-es évek közepéig volt egy olyan kút, hogy keverék. Igen, 33-as, 25-ös. 33-as és, és 25. ös Talán 40-es is volt, nem? Ezeket, hogy ne, hát 40-es is volt, de inkább már 50-es, mert spórolt az ember vele. Mert amikor külföldre kellett menni, akkor például úgy mentünk, hogy vittünk a úgy úgynevezett 2T olajat, Igen. ami arra szolgált, hogyha Olaszországba, Németországba vagy Ögyanországban, hogy nem ismerték a két motorokat, tankolt az ember benzint, akkor előtte, vagy közben belenyomott ebből az olajból annyit, hogy egy 33-as keverék legyen vagy egy 50-es keverék legyen, mert keverékkel ment, tehát száraz vagy keverék nélkül, vagy olaj nélkül, benzinnel nem is ment a kocsizatban. Tehát mi, van, például a, a, a 20 literes tankhoz ebből a kettőtéből mennyit kellett önteni? Hát ugye azt ki kellett számolni, ha jól emlékszem, én mindig egy flakonnal beletöltöttem, azt mondtam, hogy inkább legyen több, legyen a 20-as volt, és akkor utána, amikor elindultam az emhetes autópályán az Érdi Emelkedőn, <gül> már voltam az Érdi Emelkedő tetején, Buda ősőm, még a füstöm ott volt, mert lehetett tudni, hogy megy az ember. Igen. Azért volt a Trabantoknak, a barbúrganak, ezek a jellegzetes szaga, azt ma már nem érzi az ember, de régen, amikor a városban közlekedtünk, vagy az országúton. úton, és Megéreztük, hogy én most egy tramant, vagy éppen egy vargó. Hogyne, persze. Vagy egy barkas. Igen. Azok volt a két hát ugye rengeteg élménye volt az embereknek a tramantokat. Szó volt erről a bizonyos kerékdobról, a ülésnél. Igen. Az például az én első lányom, aki abban abba volt három-négy éves, imádta, mert oda föltulott könyökön is ki nézni, és amikor a tramant után vettem egy fországyen bogaratok, azt mondta, hogy ő ezt nem szereti a fországyen mert a tramontból kilátott. Igen, hiány, volt, hiányzott neki. Mm -hmm. és hát a rengeteg élmény közül csak egyet mondanék, a Ben József utcában laktam a második nem mentem volna dolgozni, és egyik reggel bemegyek, és a Trabantnak hiányzik a két pénzorója reflektor. <gül> Ellopták. Ez 91 magasságában uh -huh. volt. Akkor már nem nagyon voltak Trabant, voltok, voltok. kint a 17. kerületben volt egy Trabant bontó. Most el kell képzelni, hogy lámpa nélkül, kilógó vezetékekkel kimentem a második kerülőben a 17. kerületbe a bontóba, és a Trabant kék, aki értab abban az időben, emlékszik erre a színre. Igen. A Trabant kék Trabantomhoz vettem egy sárga lámpát, illetve két sárga lámpát, és utána évekig még azzal jártam. Csoda. Hát nagyon jó kis autó volt egyébként, de voltak olyan technikai dolgok benne, amelyek azóta se voltak autóban. Ugyanilyen a váltóra visszatérve, ugyanilyen műszertagból kijövő váltó, egyetlen nyugati autónak volt a Renault 4-esnek volt ilyen váltója, ami olyan volt, mint egy bakancs. Tehát akinek a trabantja volt, az ezt a Renault 4-est nagyon könnyen tudta vezetni, a, a többi, többinél nem volt ilyen. Egy hát, kedves hallgató nem azért e, e, hát nem hiszi el, hogy egy BMW-t le tudott gyorsulni, egy trabant a hungáriakör utam. Azokat a az akkori BMW-ket? hogy is, az, az milyen BMW-k voltak itt Magyarországon? Ja, értem. 25 éves BMW-k voltak, úgyhogy le lehetett, le lehetett. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Köszönöm, viszont. viszont hallásra nagyon sok SMS érkezett. A magyar nyelv csodás minden, mindenből levezethető trabant, egyenlő darabont, egyenlő kísérő testőr őr, ír, üdv, írja egy hallgató. A Trabant csatlós kísérő korábban is szerepelt már jövevény szóként a magyarban, a darabont alakban. Üdv, Ákos egy nyelvész. Egy másik hallgató szintén. A Trabant jelentése a német szó magyarul a föld holdja kísérője, műhod. az Sputnik egyiránti tiszteletből, ami szintén de jelent, kapta a nevét, de Christian Morgenst Morgenstern az abszurd költészet atya írta 1910 körül a hold című versében, hogy a Trabant a legnémetebb tárgy, természet a Trabant a versben holdat jelent. További élvezetes trabantozást kíván Dénes Vera. Köszönöm szépen Vera. Trabant, egyenlő darabont, azaz csatlós. Mivel kevés volt a benzinkut ja ezt a, benzi a sebbenzint, azt már elmondtam. haló jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kész csók! Amit el akarok mondani, azt körülbelül a 70-es években történt. A Nagymező utcában volt egy nagyon szép divatüzlet, Hát már akkor se voltam fiatal, de hát akkor még érdekelt a divat, és hát lehetett parkolni, le, leálltam. Igen. És nagyon, nagyon rendetlenül becsuktam, minden, de mindenemet benne hagytam a kocsiba. Igen. És akkor, hát mikor kijöttem, hát rájöttem, hogy időt többet nem tudok bemenni, akkor Keszzervesen, szívtam, és rengeteg Trabant, akkor még rengeteg Trabant az megállt, és próbálták kinyitni az ő Aha. Hát egyikhez sikerült végül odajött hozzám egy úr, és azt mondta, hogy hát ha megengedem, akkor egy hivatáshoz betörőt hív. Igen. Odahívott. Nem láttam belőle semmit, pedig akkor csak középkorú voltam, és egy pillanat alatt kinyitottam, úgy tudtam hazajönni. Ezt akartam csak elmondani, hogy akkor a bizalom és minden egészen más volt. Akkor, de ugye az történt, hogy ön lenyomta belülről a gomb minden, gombokat, minden. Bezártam, de közben a kulcs meg benn maradt. Egy a javolt végeredményben. Igen, a... ki a kettő, igen. igen. Úgyhogy én meg kint maradtam, hirat nélkül, pénz nélkül, Ruh, minden, minden benne hagytam a kocsiba. Pedig mondom már, hogy idős asszony voltam, de felelőtlen. Igen. Egy nagyon-nagyon kíváncem -nagyon körül mesélem most ezt önnek. Nagyon jó egészséget kívánok és további jó rádióhallgatást? Köszönöm, viszont hallásra. a viszont hallásra. Mi egyszer jártunk, ugye a fekete dobozra elmentünk forgatni a korvin közbe, szerintem ez az a nap volt, amikor göncárpádot Árpádot a Kossuthéren, de előtte már forgattunk a korvin közbe, és valamiért én a, a, az autóban benne hagytam a kulcsot, és, és lecsaptunk minden ajtót, és aztán tátunk, én nagyon furcsán, most akkor mi lesz, tehát, hogy hogy hogy megyünk tovább forgatni, és aztán látta a, az élhetetlenkedésünket egy férfi, oda ment az autójához, kivett belül egy teniszlabdát, a teniszlabdán volt egy lyuk, és akkor rátette a, a, a kulcs ráütötte a teniszlabdára, és azzal kinyitott a, az ajtót, úgyhogy <kül> ilyen technikák voltak, de ez a 90-es évek eleje. Azt olvastam egyébként, hogy ilyen korai Suzuki-kat is lehetett egyébként így kinyitni. Igen? Uh -huh. Mindent, aminek ilyen, azt hiszem, hogy valamiféle levegővel kapcsolatos zárja volt, azt így ki lehetett. De egyszer valaki ezt elmagyarázta nekem, nem jegyeztem meg ezt, Értem. hallod most. De ugye nem lesz baj, ha nem csinálnak ebből műsort. Meg fogok hát sértődni, hát. nagyon. <gül> Tehát a levegővel kapcsolatos zárakról <gül> egy annó zár. hallója napot kívánok! Letette a kedves hallgató. Mindenesetre várjuk a 24 953, illetve 24 07 ra a telefonjaikat és a, a, a történeteiket a, a trabantozással kapcsolatban. A trabantot szappan is csúfolták és becézték is, és e, azt mondja a hallgató, még hogy a BMW-t legyorsulta a trabant, a derűs nagyot mondásnak is van határa a BMW sebességváltás nélkül, e, na mindegy, tehát itt most a SMS-nek szokás szerint eltűnt a fele, és közben megérkezett egy újabb magyarázat a Trabant szó feloldására, ezt most árva Brigita hozta be. A Trabant neve az akkorban felnőtt első szovjet műhold. a Sputnik ezt írta egyébként a kedves hallgató SMS-ben. Német egy megfelelőjéből származik, mint egy tiszteletből. Halló, jó napot kívánok! Én szívtes András vagyok, én vagyok volna Nagyon van. üdvözöllek, Öle, szervusz András! Szevasz. Hát nekem itt áll egy Trabant a kertemben, most már arra várok, hogy veterán autó legyen január 1-én, és akkor el tudjam adni, mert ezzel én bejártam Hollandiát, meg mindenféle helyet, de volt előtte két ütemű Trabantom is, és azzal szállítottam a barátaimat, a Trabant Együttest. Jaj, az, azért... Le a Trabant Együttestről, vető János, V.S. Marietta, Vigmissi, Jenő, Dasner János, és kidobáltam az üléseket belőle, csak a vezetőülés volt, és beletért a nagy dob is, amin a magyar Péter dobolt, és így körbe, hát 6-8-an beleültünk éjszakánként, többször meg is állított minket a rendőr, és elég sok botrány volt belőle. De én ezzel bejártam uh, Nyugat-Európát, és képzeld el, uh, Brüsszelben, a brüsszeli világkiállításon szerepeltem a Trabant, lemosatta a. Petőc Gyuri, Aha. aki akkor a azt Magyar Intézetnek volt az igazgatója, és betoltuk oda, kaptam 30 négyzetmétert, berendeztem belőle egy analóg fotolaboratóriumot, és ott felállítottam falétrákra a 18x24 cm síkfilmes fényképeimet. Senkit nem érdekelt a művészet, mindenkit csak a trabant autó érdekelt, ki kellett nyitnom a, a csomagtartóját, a motorházat, a körbenézték, közben ilyen Sony, meg Panasonic, meg a világ legnagyobb fotós, és filmes, és világítás technikai cégei több ezer négyzetméteren kiállítottak, de a legnagyobb látogatottsága az én 30 négyzetméteres Trabant laboratóriumomnak volt. Hát csak ezt szerettem volna elmesélni, és itt áll a kertemben még ez a Trabant, én szereltem rá vonóhorgot, ez már egy összvér, mert 990-ben, mikor egyesült Németország, akkor egy Volkswagen motor. Ja, egy, igen, igen, tehát ez, ez igen. már egy négy ütemű. De a két ütemű, megmondom neked őszintén, azzal is jártam vagy tíz évig, az sokkal jobb volt, mint ez a négy ütemű, sokkal jobban húzott, sokkal gyorsabban ment, Aha. szóval én nagyon bírtam azt a rabantot. Az egy életmód volt, én abban laktam, abba tudtam aludni, mert mondom, mindenülést kidobáltam belőle, Úgyhogy ez egy életérzés, amit nem lehet fotolni és abba bízom, hogy ez most már annyira kúrres, különleges cikk, hogy fel fogom tenni valami amerikai honlapra, Hát ha valami őrült, rég, régiségügytő meg milliárdos megveszi pár ezer venni. Biztos, hogy így lesz. Egyébként a ragaszhatatlan szív című szám szólt a Trabant zenekartól a hírek előtt, tehát hallottam... Jaj, bocsáss meg, akkor még nem hallottam. Tehát hallottam már róla, de a bensős információd nincs, hogy miért lett Trabant a zenekar neve? A betű nem mondott hát erről Hát a János Kát kéne megkérdezni, megtalálod a Facebookon, mert ő azt sem... Sokat van rajta a Facebookon, tehát ha írsz neki, és megkérdez, a többi, többi a mélyes Marieta Marietta, nem tudom hol lakik. Gondolom a... Los Angelesben. Ja igen, de ő talán nehezebb eléni, de Jánoska rá szokott menni a Facebookra, és ő alapította. Sőt, aztán alapítottunk közösen egy apropó filmfotó, film zenekart, és annak is állandóan én szállítottam a berendezéseit. Sőt, az én szívtes Brothers nevű rep együttesem is a szállító volt eszköze a trabannak. Volt egy tetőcsomagtartója, de azt lelopták róla, úgyhogy hegeztettem rá két vas és arra bármikor deszkákat föl tudok tenni, és fölverni rá egy kétszemélyes sátra, Tehát a tetején nyáron lehet lakni. Őrlet. De hogy... Na, e hát hétlen kutyaputában ennyit okay. tudom mondani, ami meg a keveréket illeti. Hát aki kímélte a két üteműt trabantot az 20-as keveréket tett bele egy a 20-hoz. Azt jelentette, hogy egy literes két deci olajat, de inkább az 1,33-as keverékkel ment jól, mert akkor több volt benne a benzín, és kevesebb az olaj, és nem tüstölt annyira. Ez változó volt, mindenki ízlése szerint. Ennek megelőző típusa volt a P70-es autó, szintén NDK gyártmány, és annak a formáját építették tovább, és ö, ö, a formáját fejlesztették ki, abból lett a trabant a P-70-es. Köszönöm szépen, András! Szívesen örülök, hogy hallottam a hangodat. Szevasz, Viszont hallása a 24 06 3 24 07 Szirtes András filmrendező után egy másik hallgató érkezik. Haló, napot kívánok! Haló! Jó napot kívánok! Molnár Attila vagyok. Üdvözlöm Attila! És azért gondoltam, hogy hozzászólok erre a témához, mert életem első kocsija egy Trabant 601 es volt. Annak idején, mikor a lányom megszületett Kaposváron, elhatároztam, hogy egy ilyen kis gyerekkel lehetetlen autó nélkül közlekedni, és akkor a kezdőfizetésem gigantikus 3800 forint volt. Tehát ez 1985 volt? Hát ez nem. 1977 hát? volt inkább. Ne hülyeskedj, akkor ilyen jól fizettek. Abszolút. Illetve hát az egy különleges helyzet volt, mert mi elmentünk az egyetemről kijövés. Értem. Szolgálati lakásért Kaposvára. Értem. És nagyon jól tettük. És akkor még a családompítás nem volt olyan nagy kérdés meg a karrier. Még 24 éves voltam, és elhatároztunk, hogy most lesz nekünk. Gyerekünk! Azonnal lett is, hála Istennek, nagyon szép lett, és azt mondtam, hogy autót kell venni. Összekup azért abból a pénzből, abból azért kellett gazdálkodni, hogy mindenki jöjjön, de összekupoltuk a pénzünket, és vettünk 10 ezer forintért egy használt rabantot. Na most a foglalkozásomból hozzájárult, hogy kellett utaznom sokat az országban, és hát bizony, én hajtottam azt a jószágot, mégpedig elég gyorsan. És az egyik alkalommal valószínűleg vagy rossz, vagy nem keveréket tankoltam, vagy túl rossz keveréket tankoltam, és az az autó, azért hozzá kell tenni, 120-a volt képes menni, és én bizony nyomtam is neki a gázt, és egyszer csak megyek valahol test felé, és egy üleges hang, uh -huh. nagy berregés, a kocsi megállt. Na mondom, itt a világ vége mi történt? Már tudtam, mert az ennyi fogalma volt, hogy besütöttem a motort. Uh -huh. Volt egy kollégám, aki annak idején ö, ö, számon tartott rally versenyző volt. Rögtön felhívtam, mondom Árpád, dotorolj, Cárpádnak értek. Na hát mondd meg, mit csináljak? Hogyan menjek hínét haza valahol ott az M7-es környékén, valahol Tázgolfiumnál, vagy nem tudom, hol járhattam. Igen. És akkor végül megszerveztük, hogy hazavontattak. És itt kapcsolódnék a hengerfej tömítéses kollégához. Igen. Mert nagyon sok érdekes történetet hallottam a hengerfejtömítéses kollégához, hogy azért akkor egy Ravantusnak mindent meg kellett csinálni, amit tudott hazahudtuk a trabantot, és mivel szükség volt rá, elhatároztam, hogy generálozni fog a motort, Úgy is lett, kivettem a motort, fölvittem a konyha asztalra. ez egy lakásban volt egy konyha asztal, körülbelül a motor, motor be is takarta a konyha asztalt, és fogtam az egészet díli darabra szépfettem, utána elvittem a ö, felfúrni a hengert, meg a elköszönültetni a a és itt tovább, mert azt nem lehetett házilagosan megcsinálni. Igen. Ezeket én megcsináltam, összeraktam az egészet, betettem a motort, és egy pösszentésre elindult. Ez volt egy olyan meghatározó élmény, amit, ami miatt a trabantot nem tudom elfelejteni. Is volt egy trabantom, az varonat új volt, de akkor már valami beépítettek, és valahogy 110-nél kép nem volt képes többel menni, úgyhogy hamarosan meg is szabadultunk. Lefojtatták lefoly csippekkel, nyilván vicceltünk. <gül> Abszolút cippeken, <gül> így van. De uh, ugye, ha jól emlékszem a Travant műszerfalára, akkor nem volt egy bonyolult uh, rendszer, talán a kilométerórát, uh, volt rajta kilométeróra, és aztán kész semmi más. Hát kb. ennyi. Meg, asszony, bőr, valamilyen lámpák voltak rajta. Igen, tehát egy index talán visszajelzett. Így van, így van. Vagy, a, vagy, a, vagy, a, vagy az első reflektor, vagy a, vagy a világítása fel volt kapcsolva, de biztos, hogy, hogy mondjuk fordulatszámérő nem volt. De mondjuk arra emlékszem, hogy azok, akik így nagyon szerették az autójukat szerelgetni, azok vásároltak fordulatszámmérőt, és azt a szerelték valahogy a, a, a, a kormány fölé. Hát odaig én nem jutottam, annyit még elfelejtettem talán az elején hozzátenni, uh -huh. hogy úgy szereltem, úgy generálottam konyhaszt, amit rabban mutott, hogy én valójában közgazdás végzett. Gratulálok vagyok. hozzá, bátor, szép, szép kiívás volt, és a nagyság azt mondja, hogy mit szólt hozzá, hogy nem tudok vacsorázni? Hát, hát ő azért akkor, akkor emellett volt, mert nagyon kellett az autó, és a, a tulajdonképpen... A, átköltöztünk, a, azt hogy a gyerekszobába, oda betettünk egy másik aztán, és ott tettünk <gül> addig, amíg, amíg szét volt az a, az a motor. De az, azt kell mondanom, hogy annyira, hogy. annyira nem volt nehéz egy Trabant motor, hogy fel tudtad vinni egy panelnek a konyhájába? Hát az, annak idején, Igen. ez azért most már nagyon elmúlt, annak idején azért én meglehetősen erős embernek számítottam, ja, és így egymagamban vittem ezt szépen föl. Fel lehetett vinni, pontosan. A, a, a hozzá hozzátartozik, hogy amikor a közösségi egyetemben jártam, Igen. akkor a sógorommal, mert akkor én már megnősültem, akkor a sógorommal inkább autót, meg motort tereltünk, és azért onnét ragadt rám valami ja, ja, ja, értem. Igen, volt egy P10-es motorom, úgyhogy ha a Pannonia még nem múlt el, akkor azzal még sokkal jobb szorít tudok, mert hosszú ideig hajtottam egy P10-es motor. Tehát azért így a tudomány, hogy hogy kellett szétszedni egy motort és összelakni. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt. Én is örülök, hogy meghallgatták. Viszont Ez hallásra. hallottam. Igen, Viszont igen. Hallásra. Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra. Egy erős közgazdász, aki kézben viszi fel a, a, a Trabant motort a lakótelepi e, ház lakás Egy másik hallgató, kedves hallgató SMS hátségen mi is legyorsultuk a nyugati autókat az autópályán, amikor Bécsből jöttünk hazafelé, ezért érkezett a 0630 3030 ra Az én Trabantomon átfolyásmérő is volt e, gyárilag, 1990-es e, 601-es volt. Aztán Mami e, kicsit helyre rakja szerintem Andrist szírtest. Az 1.20-as keveréknél fél deciliter olaj kell egy liter benzinhez, nem két deciliter nyilván. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Szerus, helyén vagyok honalban. Helló, szia, te vagy. Fejérvár János vagyok. Egy-két a dolgot még az előző órában kérdezted, miről lehet észrevenni, hogy milyen hiba van az autón, a legnagyobb volt az üzemanyagellátás vagy a gyújtás. Üzemanyagellátás, vagy a tartalékra teszem, vagy kihúzom a szivatót, ha megy, akkor biztos, hogy az, akkor főfúgóka, ha egyéb, akkor valami motor, ez az egyik. A másik, hogy én mindig nagyon bíztam a gyárban, ők azt mondták, hogy bejárhatáskor is ötvenes keverék. Nekem három Trabanton volt minden a három, a 100 150 -10 ig elment az első garnitúrával utána kellett. Na most És egy 1.50-essel és, egy, egy jártál? Egy 50 essel mindig uh -huh. szigorúan igyekeztem, hát 26 literes volt a tank, ugye 25 literhez kellett fél liter. Igen. Attól függően, hogy hát ha nem ment bele, csak 22-23, akkor kicsit ízesebb, olajosabb lett a keverék, de igyekeztem 1.50-essel járni, és nem bántam meg most azért jelentkeztem, itt elhangzott Norvégia, ami voltunk 81-ben Norvégiába, de Norszkapra mentünk fel, ami a Jajópa legész a pontja, de egy szigeten van. Igen. Hát annak a fő trúvája éjfélkor, ha éppen nem felhősz az idő, hogy nézi az ember, lemegy a nap, és nem megy le, hanem a tenger körüljön föl. Értem. Aztán szerintem ennél hosszabb út volt, jártunk Ázsiában, Törökországban ankoráig, és akkor is az, annak az volt, hogy akkor a 78 éves anyámmal és a két kisgyerekkel voltunk, akkor még másfél éves volt a fiam, negyedik éves a lányom. Lényeg az, hogy mindenhonnan visszahozott bennünket a abban Tehát... Tehát furcsálom azt, vagy nagyon kifogta, akinek ennyi gondja volt vele. Mikor először készültünk külföldre, megkérdeztem a szerelőt, Mondta figyelj mentél vele 90 valamennyi edret volt, gondolod? Nem. Hát akkor egy 8-10 ezer kilométeres gond, mire az Adott egy féltenger mert azt sehol nem lehet kapni hozzá, kell vinni egy alaplapot, a égőket azon kívül más, nem, igen, van szia. Még egyre fölhívsz a figyelmet, a nagy esőben utána próbálj keresni egy felálló lehetőséget, és zsírozz meg a féltenger mert az képes berohadni. Ja, értem. És, de ez nyilván annak volt köszönhető, hogy 1,50-essel jártál. Tehát az egy meglehetősen kiméltan mot. még 73-ban megtanultam, mikor motorra voltunk Törökországban, hogy kell vinni kéttét. Először arról kéttét, aztán már jobban mentek a sekkéttéket. De igyekeztem mindig úgy tankolni, hogy annyi olajat tegyek bele, amennyi szükséges körülbelül a nyolc. Tehát ne legyen, ne legyen túl, túl Sűrű, bejáratáskor sem, az új sem, mert újak voltak a trabantjai. Igen, azért ez fontos uh, szó, a bejáratós. Uh, akkora... Nem volt gond. Azt, azt, a gyárja azt írta a könyv, hogy bejáratáskor is ötvenes keverék. Attól kezdve, hogy tűgörgős volt a főtengei csapány, illetve a hajtókar csukló, és nem bronz és attól kezdve nyugodtan lehetett ötvenessel menni. De nem azt, hanem, hogy akkor még be kellett járatni az autókat, arra próbáltam ö, utalni, miközben most, ha megbeszél egy új autót, semmi, akkor az a És Semmilyen nem. Semmi nem volt. Hát az új autónál volt most már 12 éves, ad volt, hogy a, az első ezer kilométeren ne nagyon pörgessem 5000 fölé. Igen, de azt onnan tudtad, ja. hogy, hogy 5000 fölé pörgeted. Látom a, izen, látom a fordulatszámlálón, de, de például, amikor mentünk emelkedő tempómattal a tempó másodikba, akkor bőven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja értem, értem, eltelmi. értem, értem. De ez nem a trabantban volt. Nem, nem, nem. Értem. E, trabantokkal volt alapgáz, meg teljes gáz, másson nem igen járt az ember. Hát az óra mutatott 115-120, hát biztos nem volt annyi egyébként. A románok, románoknál integettek nagyon, és később tudtuk meg, hogy ott ittől függ, hogy mennyivel mehet, a, akkor volt az egyetlen autópálya e, és pites között, igen. hogy nekünk nem én csak 65-en lett volna szabad menni. Hát hm. ki a fura, fura szabály, nem is hallottam még róla, hogy... Nem, nem, nem, igen, állítólag ez volt. Értem. Utólag mondták, hogy azért integettek annyian. Nem azért, hogy a dácsiákkal nem tudtak volna annyival menni. Köszönöm szépen, hogy elmesélted. Szervusz. Viszont hallásra, Az én trabantomon átfolyásmérő is volt gyárilag, ugye ezt már mondtam. 1984-ben vettem egy trabant hikomatot a 9 éves korától bal lábára béna apukámnak, amelyet ki kellett egész Kézi és fékkel, de apukámat, aki akkor 60 hat, hat, éves volt, meg tudtam tanítani vezetni is, és még 18 évig használta azt Ózdon, de elment vele Miskolcra is, írja egy hallgató. 1980-ban a Trabant különlegessége volt a háromfokozatú ablak törlő. Ez is egy SMS, ami a 0630 ra érkezett, és aztán hogyan fér bele egy. Eh, fér bele négy elefánt egy Trabantba, kettő, elő, kettő. hátul. Oké, köszönöm szépen. szint jelzűt is lehetett kapni a Trabanthoz. A világ legmegbízhatóbb autója írta Katalin, és a sógornőm, aki pont ma 90. Két éves, Isten értesse, 50 évig járt Trabanttal, a férje hegyfalun, hegy és körben nem volt tüdőfő, arvos, két darab tra trabiuk volt, egy, amivel közlekedtek, egy pedig a lakásban, a lakótelep lakásban szétszerelve alkatrésznek. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok engem, Nagy Üdvözlem a Tilla. És egy tűnikerkoré hérményem ezt szeretném elmeselni, a sok kapcsolódik Trabanthoz, de az egyik nagyon kellemes az, 1992-ben történt, akkor érettségisztünk, és e, akkoriban Gyulán éltem, viszont Békés jártunk iskolába, és e, a Szallagavatóról úgy jöttünk haza, hogy egyetlen egy félig józen ember volt, aki elvállalta, e, elvállalta a vezetést, uh -huh. és 13 ban jöttünk haza, vagy e, mentünk haza a Gyulára egy tramattal, elől négyen, hátul heten, és mi ketten Piló a csomagtartóban, Fájereztünk a rendszám a világításánál, ami is Majd bejöttünk Gyulára, és euh, megállított bennünket a rendőr, nem ezt feltétlenül. És látta, hogy tele az út, és szártak ki az emberek 11, 11 évben kíváncott, és sem mondta a rendőr, hogy nincs megfölcsomagtartott. Két, es ott feküdtünk benne, még a barátommal is kezdünk Bakártya, és elkezdett a rendőr, és mondta, hogy ilyen, ilyen, ilyen nincs. Ilyen, ilyen nincs. Na, mennyi például a magunknál? Sebbintem egy. Két-három ezer tudtunk összetokni 92-ben, nagyjából annyi pénzünk lehetett. A odattuk neki, és aztán mondta, hogy takarodjanak haza. Vagy takarodjatok, akkor még ment a csendőrbe. Igen, persze. Takarodjatok haza. <gül> és tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmesélni, de 13-an besértünk egy, egy trabandba. Az teljesen hihetetlen. Igen. Tehát az <gül> olyan, mint a, a nanuk az Eskimo, az a klasszikus film, klasszikus néma film, amikor az eszkimónak a gyerekei beszállnak a, a, a kenuba, amiből lehet tudni, hogy összesen egy ember vagy két ember fél bele, de a, a nanuk, az, az eszkimó apuka, az, mint tudom én, tizenöt gyereket pakol be a, a, a kenuba, ez nagyjából ilyen lehetett. Köszönöm szépen! Igen, én is nagyon szépen köszönöm, viszont, hallása, viszont hallása. Na! Uh, hát na, ez egyre jobb, írja egy kedves hallgató, hogy a Trabanttal 120 mentek, akkor én másfajta Trabantokat hajtottam, mert azok már 100-110-nél 100, már borzasztóan visítottak, rászkódtak, hát még ha jött a hosszú emelkedő. Tehát uh, van olyan hallgató, aki azt gondolja, hogy nem lehet 120-szal menni a Trabanttal, hát nyilván lehet egyébként lejtőn lefelé. Hallói napot kívánok! Hallói jó napot kívánok! Hát... Annak ellenére, hogy én Dácsiával kezdtem, aztán ott meg is álltam, mert ugye négy gyereket neveltünk föl. Egy vérfagyasztó balesetem történt egy Trabanttal, Na. és most tulajdonképpen a Trabant dicséretét fogom zengeni, Ura. és lehet, hogy nem, most nem is számom ki, hogy hány év után meg tudom a műszaki magyarázatot is. Tehát a következő történt, próbálom rövidre fogva, társzerűen érthető mondani, Kispestet kell elképzelni, Nyár végén, amikor ilyen verőfény volt, ten este 7 óra körül, és ugye Vekerléről kanyarok kifelé a Nádasdi utca. Igen. És keresztezi ezt a Kossuth-Lajos utca, ami tulajdonképpen a nagykörösítől egészen az ülői útig terjed. Ugye hát mondjuk, hogy Kispestnek két ilyen fő és az Adi Endre ugye középpen a harmadik ilyen főbb útja. Na most a lényeg az, hogy itt, amíg a nagykörösi, ugye ez az M5-ös bevezető szakasza, ott lezártak egy csomó mindent. Sokáig a Kosut Lajos utca felől volt az elsőbbség. Na most ez viszont, hát már nem tudom, mikor megváltozott, és ugye felfestve stop tábla, minden. Na most én vekerlek felül, hát egy olyan, lehet, hogy olyan 80-nal, Jöttem kifelé, nagy fény, ez ilyen hétvége volt, semmi forgalom, hála istennek. És akkor egyszer csak ott egy ilyen sarokház van, a Ady -Endre út felül, a stop tábla mögül lazán kihajtott egy ilyen 40-el kb. egy kis Trabant. Na most, hát nem tudom, itt a métereket, itt nem tudom, tehát az Árpád utca, sarkánál lehettem én, amikor ez ott megjelent, és hát ugye már nem nagyon száraz volt az út minden, de hirtelen, ilyenkor valóban megértem azt, hogy az ember agya mennyire gyorsul, és hogy átpróbál gondolni egy pillanat alatt mindenfélét. Na most ez egy, szó szerint egy életveszélyes helyzet volt, egy fiatal pár ült ebbe a Trabantba. a lány, ugye most majdnem csajt mondtam kispestésen, tehát a lánya nagymamához készült, tehát ő nagyon jól tudta ott az útviszonyokat, stop minden, mm -hmm. ráadásul egy ilyen sarokház takarta a kilátást, meg egy sövény is volt. Tehát én szint az utolsó pillanatban megláttam őket, amikor nagyjából pont ott előttem eltorlaszolták szinte ezt a Nádasti utcát. Na most hát pillanat alatt egy ilyen Egyház, ami új apostoli, nem tudom, mi van ott a sarkon. Tehát arra felé próbáltam óvatosan kormányozni, mert egyszerűen olyan magas volt a járda a sziget ott mellettem, illetve egy ilyen beton villanyoszlop is volt, hogy hát nem lehetett igen. A Megoldás nem volt nekem a srác ült én felén, aki egyből a kéziféket akarta behúzni, hát akkor abszolút frontálisan nekik mentem volna, valószínűleg mind a ketten meghalnak. Na most a csajnak volt annyi lélek jelenlét, hogy beletekert a kormányba, uh -huh. és tulajdonképpen balra lefordult, ahol szerencsére nem jött se búz, se teherautó, semmi, és így aztán itt mindjárt a végére érek, és lesz egy műszaki rejté, amit lehet, hogy valaki majd meg tud fejteni, mert azóta se jött. Rá, hogy hogy le. Tehát tulajdonképpen az történt, hogy a, a Dácia-nak a bal órát nyomták meg, a jó kis mislen gumimat átvágta a karosszéria, és a mozgás mozgásképtelené vált. Na most a trabantból pedig ott előről fölnyílt a motorháztető, és kirepült valami öntött vas nagy alkatrész, amit ha egy gyalogos jön, arra is eltalálj, az ott szörnyet. hal. Ez nyilván maga a motor volt. Igen, de most ez kirepült, meg még a jó ég tudja mi minden. A csajas síró görcsöt kapott, kiött a pap, hogy <gül> <gül> meg akarok-e térni, vagy akarok érni, -e? mert igen, de valami kis pénzt be kéne dobni a, a persejbe most. De aranyos, egyből kívott egy autómentőt, akkor ezt, ezt itt elvágom, mert ez egy egy beépített autómentő volt, aztán tönkre is vágták a dárcsiamat. Mindegy, nem érdekes. A csaj sírógölcsöt kapott, kijött a rendőrség, és beült a barátja a Trabantba és 20 szal el tudott pöfögni a nagymamához. Na de várjon, hát valami kirepült az autóból. Ezt mondom, hogy mi repülhetett egy nagy ki? Nagy üntött vas elől, én mondom, sose voltam Trabantos, úgyhogy nem tudom megítélni és nem vagyok egy műszaki hogy mi lehetett a hát valaki mindjárt megérás 70 a Trabant mozgás képes maradt. Csoda. Azért mondtam, hogy tulajdonképpen ez egy, egy elég hátborzongató, de hát. Jó, mondták azt, még két villámgyors gondolat, aztán valóban átadom másnak a szót, és köszönöm, hogy bejutottam, hogy hát kalandos életem során megismertem a nagynevű Susan Kutorkéi nevezetű, hát is végülis minnesota volt, tehát Amerikából, aki úgy nyilatkozott a Trabantról, hát ugye hát egy amerikai csaj, hogy ez tulajdonképpen egy motorbicikli, amire rátettek egy karosszériát. Tehát elég rossz vélemény volt róla. Viszont egy csomó ismerőse mint Trabanttal kezdték, és Mindenhol azt mondták, most a teljes műsort nem tudtam hallgatni csak úgy részleteket, uh -huh. hogy nagyon jó szerelhető volt. Igen. Igen, hát hogy mindenki meg tudta szerelni. Tehát, hát annyira egyszerű uh -huh. volt, és, és ezek szerint valahogy annyira bomba biztos is, hogy mondom, ezek után még. Onnan lehet tudott a helyszínről főkni. Azt írja egy kedves hallgató SMS-ben, hogy a kipufogó dob repülhetett le, tehát lehet, hogy az volt az az alkatrész, eh, illetve egy másik hallgató azt írja, hogy azért egykori tűzoltóként az áldozatok nevében is elég nezen, tudom a Trabantok balesetes dicséretét zengeni. Hát nem, arra... nem, most ez egy konkrét eset volt a rész. Igen, igen, igen. Hát, értem. A műszaki dolog hogy ugye, hogy ez így egy ilyen... Tehát, hogy valami kirepült, és mégis elment. Helyzetben. Végülis a csajszegény föltaláltam, a gáda sírógörcsöt kapott, és a el tudta vezetni a nagymamihoz a trabantot. Köszönöm szépen, a elmesélti ezt, szerintem még érkeznek meg majd esemesben. Megfejtik majd, hogy mi repülhetett le, ott elő egy hatalmas ilyen öntött vas valamilyen alkatrész. Hm. Köszönöm szépen, viszonthallásra! viszonthallásra. Halló, napot kívánok! Engedményt tiszteletem, szia Pali Budapestről. Szabasz, Pali. Az előző hozzászóló az a, a dinamó. Sokan nem beszéltek róla, 6 voltos volt a Trabant feszültsége, 6. Igen. Nem generátor szolgáltatta az államot, hanem dinamó, és az a kocsinak a külső feléhez volt közel. Tehát ha a csattanás volt, egy ilyen fémszalag fogta szóval az egészet egy füllel. Aha. Azt az, az kapott egy pofont, kirepült. Ez volt az én véleményem az, vélemény az államondások alapján, és a dinamó nélkül kiválóan elment az autó, amíg az akkumulátor. Értem. ami a is, hogy a hogy szeretem volna, a szegény Caterom átélte, megélte, megúszta. Kevesen mondták, beszéltek róla, ez egy hosszú körözzel egyméteres kar volt, a váltókar, ami Caternáskor, tehát az autót középen találtuk el, az tökéletesen befúródott az autót vezető sofőrbe. Ez a kar. Uh -huh. szegény pater is a szemezilágát, sőt én megéltem ezt, hogy előtte a fogarassi úton ment egy trabant, a vezetője szerintem rosszul lehetett, vagy lehetett valamit az anyósülésre lehajolt, és lámpa közé fogott egy villanyoszlopot, és a homlokát felhasított ez a váltókar. Tehát nem akarok, két ilyen nagyon morbid részletek. Ja, hát elég, elég, horror elég horror történetek ezek így. Elég horror történetek. Hát a Váltókar volt az egyetlen veszélyes pontja. Látod, ez nem hangzott máson, el. Meg azt sem, hogy 6 voltos volt a Trabant, nem. és gyakorlatilag lehetetlen volt izzó cserélni benne, mert minden más jármű 12 voltos volt, és a Barkas, a barburg és a Trabant gyakorlatilag egy kapcsolórendszerre, egy irányjelezőkarra, Dudára, Fénykültes, a többére volt kihegyezve, és egy 17-es, 19-es csillagvilláskulcs atomjára lehetett szedni az autót. A valvurgot is, a barkaszt is, a trabantot is. Még egy utolsó kiegészítés... Gyakorlatilag nem rohadt alkaros szériája. 20 éves autóban meg egész normális, egészséges földeket lehetett tartani, mint tudjuk, ez a fiber vagy ez a poliester, ez a üvegszállal erősített műanyag volt minden ajtó, amit pop szegecseltek föl, tehát viszonylag egyszerű volt a javítása, amikor akkor már forgalomba kerültek ezek a két komponenses és autójavítógittek, tenyérnyi lukakat be lehetett foltozni vele, tehát gyakorlatilag helyreállítható volt bármilyen romos állapotból. Igen, Ára Brigitte szerkesztő mesélte nekem, hogy ő látott olyat, hogy egy németűház kiharapott egy darabot egy trabantból. Elképzelhető, inkább kitörte, mert azért az nehéz volt átharapni. Ami viszont lényeges volt, az nagyon éles volt. Tehát én láttam olyan balesetet, sajnos a trabant letört darabja, súlyos vágási sérülést hm. okozott az utasoknak. Tehát ennek ez volt a hátránya. Legjobb tudomásom szerint Angliában általában a közlekedési múzeum vásárolt egy gyári új 601-es trabantot, amelyet az akkor érvényben lévő angol szabványok szerint emberi közlekedésre alkalmasnak minősítettek, de a múzeum még mindig büszkén mutogatja a trabiát. Hát ez érdekes, tehát én is, aki időnként eljátszom a gondolattal, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy trabantom, időnként azzal közlekednék, mondjuk így nehéz belegondolni, hogy mondjuk 200, 250 kilométert levezetni egy ilyen meglehetősen kényelmetlen autóba. Milyen lehet? 2019-ben, de akkor, hát most rám is ijesztette egy kicsit, köszönöm szépen. A legjobb a kapcsolatban is még egy kiegészítés, én megjártam el annak idején Bécset, és nem fizettünk, ugye Park vagy valami Zónában, vagy van ez a Curz Park Zone uh, uh, ausztríá, büntetést. És Auszungn, Kleiner Rotwagen volt az autó típusára, a ami kis piros autót. Akar, és hát megúsztuk, a határon kifelé nem piszkáltak. Igen. És simán kijöttünk. Igen, hát ez ugyanaz a történet nagyjából, mint a, a, a, a, a, a parkolásért megbüntetett Stockholm család, akinél nem tudták azonosítani a, a gépjármű típusát, illetve a márkáját, és ezért egy át volt húzva egy nulla a megnevezésnél a büntető cégulán. Igen. igen. Köszönöm szépen. Tavolta volt, ír, hogy Auszungár, ez szerencsém is volt. <gül> Kispiros autó Pir Piros Trabant. Mert, mert trabant persze. De piros, piros Trabant? volt fehér. Aha. És ilyen díszek voltak a Fater egyéni stílusából. Következett, hogy én dolgozni jártam. Ez 89-ben talán volt, 88-ban így valahogy. Sartról dolgoztunk Ausztriába, és Trabanttal mentem ki. Hát mit tagadjam, megnézték. A büszkeség dagasztotta a szívemet, hogy az én autó többen megnézik, mint a mellettem elhúzó amerikai, meg német csodákat. Különösen, hogy a fater szépen felpimpelte, és meglehetősen jól nézett ki. Egyfajta trabant, bikolor lehetett, ha jól értem már, akkor a teteje piros volt, és az alja meg milyen fehér? Fehér, ilyen sárgás-fehér. Igazából tehát, voltak ilyen trabant találkozók, még egy ilyen voltam is, még fateszegény uh -huh. ahol ilyen egyedi festésű, egyeneki, egyedi kialakítású, átalakított, ilyen-olyan trabantok jöttek össze. Hát az egy, komolyan mondom, az egy műszaki az egy műszaki Group sex vagy, vagy, vagy, <laughs> vagy, vagy, vagy Swingertrupszal valami, véletlen mi van ott? Vagy volt, most már nem rendeznek. Már aztán talán még a bogarasok tartják, de rabisoknak is volt. Nagy élmény. Ha visszatérne, elmennék. Köszönöm szépen. Már, rabant, már nincsen. Viszont hallásra. Való, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, én Csatály Marian vagyok. Készcsok Marian. Két rabantunk <clears throat> is volt és én azt se tudtam, hogy van hengerfejtömítés az autónkban, vagy hogy mi van benne, de kétszer is én javítottam meg az autónkat. Egyszer egy biztosítót üt oda, ahol voltak ezek a biztosítékok. Igen. Ez az Árpád -híd pesti hídfőjénél volt, és így tudtunk tovább menni. A második alkalommal a Szilágyi Erzsébet hasorban mentem, akkor mi kockaköves volt, és iszonyú zörgés volt, nap, fényes nappal volt, és láttam, hogy rám villognak, és nem értettem, és kiderült, hogy az én autómnak a sárhányója az hogy úgy leszakadt, de csak az egyik fele. Igen. És akkor nem tudtam mit csinálni, félreálltam, és az egészségügyi dobozból előszedtem a gészt, és azzal felkötöttem, és minden további nélkül utána szerintem egy fél évig legalább így jártunk. Úgyhogy egy biztosítótű és egy tekercskék tökéletesen elég volt nekem a javításhoz. És szeretném megerősíteni, hogy bármikor leindultunk egy bhv a piros lámpánál, és én is vittem haza kilenc gyereket Szent Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Csak ennyi lett volna. Kész, csókom. Azt írja egy kedves hallgató, hogy nekem a Szentendrei úti felüljáróna a leszakadt dinamó felrepült, és terébe találta a mögöttem haladó Mercedes-taxi szélvédőjét, írta Dr. Répa Budapestről. Van még egy hallgató, vagy befér még? Talán 15 óra 57 perc van. Hallói napot kívánok! Üdvözlöm, Lászlóval, vagy csak röviden, mert sok mindent vonalba vagyok, ugye? Igen, Sok már. Sajnos egy rossz hírt kell mondanom, az egyik osztálytársam, a gimnázium osztálytársam, Trabant tűzbe halt meg, úgyhogy nem voltak ezek a kocsik biztonságosak nyilvánvalóan. Sajnos meg kell mondani. Egy vidámabb dolog, ugye a két ütem, négy ütem, ugye a, a, ez egy műszaki vicc akar lenni. A, a, amit ugye a Trabant két ütemben csinál meg, azt ezek a korszerű modalkocsit csak négy ütemben tudják. Tehát ez egy nagyon kis, viszont ki viszont nyis, hogy mindenki érti. Köszönöm, csak ennyit szerettem. Viszont alatt. hallásra. Azt írja még egy kedves hallgató, a Trabant 601-es Oldtimer kombit vettem a barátomtól a 80-as évek elején 8000 forintért, csodás autóformájú áramvonalas jószág a későbbiekhez képest, egy tanknyi fekete füstöt pöfögtem el, vele többnyire álló helyzetben, a féket és a gázt egyszerre nyomtam, mert a gázt elengedve a motor azonnal leállt, végül elvontattuk egy külsőkerületi szerelde elé az utcára, ott telhetett be a sorsa, de egy ideig egy hajléktalan ismerősöm lakott, még olykor benne. lányaim még sokszor kérdezik, hogy ha melyik kocsiba ülünk, ugye ezt nem fogjuk tolni. Tisztelt műsorvezető úr, jelenleg is van Trabantom, pár éve 444.hu írt róla, hogy mit keres egy Trabant a második keretben, a Margit utcában, a Rózsadomban. Nem, nem elképzelhető volt számukra, magyarul nem volt elképzelhető számukra, hogy a tulajdonos ott lakik, és megkérdőjelezték, hogy hogy állhatott, hogy van parkolási engedélye, és Körülbelül öt éve lehet kicsivel több a barátom. Mentünk Mátra Szent Istvánra síelni, sokan villogtak, volt, aki mellénk kérve a térdét csapkodta más. Mentünk vele az isztriai félszigetre buvárkodni, hátsúly, és utánfutóra rak pakoltuk a zsákokat, stb. stb. stb. volt benne. Na jó, ez egy összefolyt az esmérben, ahol ez a szöveg. Ez volt a mai Annó Budapest. Nagyon szépen köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő Árva Brigitta volt az önök telefonjait. Bertalan Anna fogadta. A gombokat Kemény Dani fényesítette. Én Punks Miklós voltam. Elgondolkozunk a jövő heti műsoron, és egy hét múlva találkozunk. Legyen kellemes a hétvég. Estéjük a Viszont Hallásra. nincsen fölírva a papíromra, illetve föl van írva, csak nem néztem. Kardos Józsnak és Huannak is köszönöm természetesen a segítséget. Igen, igen. Jó